Okej, välkommen till ett nytt avsnitt av Abit The Avsnitt 135. Det här är Niko tillsammans med Färnan. Jo! Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen God of War som vi båda har spelat ut. Vi kommer prata om Firmis och Metal Slug Anthology. Vi kommer prata om serietidningen Abiding Perdition. Och vi kommer prata om bästa spelen på varje konsol av The Big Three. Färnan. Jo. Vad har du lekt med för något? Eh, eh, ja. Eftersom att vi tänkte prata om God of War sen så tar jag jag kan väl börja med PlayStation Plus-spelet Förmins Okej. Okay. Eh, till PlayStation Vita såklart. Eh, eftersom att det är bara jag av oss två som ens visste att det här spelet fanns bland PlayStation Plus-spelen så det var det är stor alltså det och King Oddball kom till Vita så då var ju tvungen att damma av den och eh, ta ner dem båda två och prova. Och mm. alltså jag hatar sådana här spel verkligen, alltså både King Oddball och Firmins för att de de väcker någonting konstigt i mig för att jag slutar aldrig spela du, pr du pratade okay. om King Oddball förra veckan, eller hur? Mm. Ja, och såklart, direkt efter podden så tog jag ner det samma kväll så hade jag spelat igenom ja, säkert en 30 baner och klarat dem dessutom mm. så att, och så när jag väl började fastna på någon av banorna där så då tänkte jag, ja ah, men okej okay, fan, jag ger, upp, jag ger upp det här nu. Och så råkade jag ramla in på Playstation Store innan jag skulle gå och lägga mig. Då såg jag att eh, Furmins var det andra spelet i Vita. Så laddade jag ner det också och tänkte, så här, ah, ja men jag kan väl titta och testa lite grann bara. Och de påminner om varandra ganska mycket. Du har en bana eh, och du kommer aldrig ihåg vad det här spelet heter, typ Cut the Rope. Du påminner om det. Du, ska, du får en liten firmin som är en, en, en rund boll. Du ska få den runda bollen och hamna i korgen. Så att du, okay. på en bana så är det typ så här. Vi säger en, en jätte enkel bana. Du har en platt mark och så har du firminen eller jag vet inte hur man säger det i direkt eller specifik form men den här lilla gubben då som är rund med mm. ögon. Har du längst upp i vänster hörnet på skärmen och så har du korgen längst ner i höger på skärmen och så får du typ en, en triangel som du kan flytta på och lägga precis vart du vill på banan. Och så startar du genom att trycka på play uppe i höger högerhörn. Och då kommer, beroende på vart, vart den här gubben är någonstans, så kommer den att börja röra på sig. Men bara genom gravitation. Så att är han uppe i luften, då kommer han att ramla ner på marken. Och står det ingenting under och det är helt plant, då kommer han att ligga kvar där. Mm. Så att med hjälp av med hjälp av de här klossarna som du kan flytta på eller med hjälp av hur banan ser ut så ska du få mm. dem att hamna i korgen. Det är jättes, okay. jättesimpelt men sjukt beroende framkallande. Okay. De börjar ju klassiskt. De första banorna är liksom så här ganska enkla. Man, man liksom klarar dem ganska snabbt. Och då vill man ju bara fortsätta, fortsätta och fortsätta. Och Mera klassiska saker. Du kan få tre stjärnor på varje bana. En stjärna är för att få förmin i korgen. Andra stjärnan är för att klara det under en specifik tid. Och tredje stjärnan är... Oj, det var, fy... det var fyra fingrar. Men tredje stjärnan är för att uh, plocka, uh, plocka upp alla godisar på banan innan du skickar förminen i korgen. Okay. Så att det är ett jätteklassiskt spel, men superkul. Gratis, varför inte? Mm. Jag tänkte, vad heter det? Cut the rope och de där, om och alla vad allt heter. Ja, där, exakt. Eh, då finns det ju typ ett teleportörer och allt sånt där. Är det sådana grejer i det här spelet också? Eller, eller är, det, är det här bara bygga? Eh, nej. Så långt som du har kommit? Eh, det är inte bara bygga. Eh, det är, du har även typ studsmatter som du kan antingen säga de fastmonterade eller så kan du få flytta på dem. Det är inte alltid, okay. det är inte varje bana man får någonting att flytta på Utan ibland så är det bland annat, ja som jag sa, studsmatter Eller så får du typ så här. Eh, oh, vad fan kallar man det för då? Springboards typ Alltså en, en, en liten ruta som när du trycker på skärmen Så kommer den att skicka iväg allting som är uppe på den oh, ja. Och det är väl i stort sett de hjälpmedel jag har fått tror jag Studsmatter och en sån som man så här, skickar iväg dem med och så finns ja. det bland annat också, eh, vad heter Escalators? Vad heter det på svenska? Det heter eh, rullband. Yes. Rull, ja, rullband. Eh, rulltrappa, rullband. Ja, ah, men typ så. Den, den snurrar liksom åt ett håll. Och så när du trycker på skärmen, då snurrar den åt andra hållet. Mm. Så att ligger gubben på den och den bandet snurrar åt ena hållet, ja då åker han åt det hållet. Men så kan du ju mm. styra då genom att ja, vända riktning på bandet. Men det var kul i alla fall det, det låter som alla sådana där mobilspel Allting, det är beroendeframkallande de Men egentligen helt med Ja exakt, alltså jag satt här precis innan nu och tänkte så, här: Vad tyckte du om det här spelet egentligen och jag, Alltså det är ju ett Det är ju ett eh, Toalettspel, om man säger så mm. man, man plockar upp det och spelar några baner Eller precis innan man går och lägger sig Man plockar och spelar några baner. Det ger en ingenting typ Fast jag kan ändå inte sluta Och jag måste plocka alla tre stjärnor På alla baner. Ja, mm. det är så, Ja, beroende framkallande. De vet ju vilka knappar de ska trycka på, men mm. jag skulle ju inte påstå att det är liksom bra, bra. Men Nej. vill man ha ett sånt spel, något som man liksom inte vet jag, en lång tågresa eller lång bilresa eller vad som helst, då är det ju absolut värt det, speciellt nu när det är gratis. Mm. Nice. Uh, jag har spelat uh, Metal Slug Anthology som uh, finns just nu... Det är en rea på Playstation Store, vet jag. Ja. Ah. Och det går bara på 49 spänn, eller vad det är. Uh. Och då, i det här, det är... Ordinarie ett Playstation 2-spel, men det finns nu på ps 4 också. Fast på PSP och Vitan och allting också, tror jag. Mm. Men i, i de här 49-kronorna så får du metaslag 1, 2, X, metaslag 3, 4, 5 och 6. Eh... Och slag, det spelade ju du och jag på eh, när vi spelade arcades. Ja, ah, Jag tänkte I precis Stockholm. fråga det faktiskt. Om det, om det inte var det vi provspelade tillsammans, eller två player mode mm. till och med. Precis. Så det är ju det spelet. Det är sidoskrollande run and gun spel. Man springer åt från vänster till höger och skjuter ner fiender. Ja. Och så kan man spela två personer, precis som du sa. Så för 49 kronor kommer du ha timmar och skit kul. Jag har spelat Innan nu jag tog ner det klockan sex idag eller vad nu är det? Jag spelade klart det på en halvtimme ungefär första spelet. Jag sprang igenom det som fan. Så jag har några spel kvar. Jag hoppar in på andra också. Det som jag vet, jag har spelat med ett slag tre förut, och då börjar då liksom, kontrollen och sånt blir riktigt bra. Mm. I de här första spelen så är den inte riktigt. Den är inte riktigt tajt om man säger så. Ah. När du har ett vapen, du kan ju sikta uppåt höger vänster eller så, och så kan du duck, klicka neråt för att ducka. Mm. Men du kan också hoppa upp och sen klicka neråt för då skjuter du neråt. Men du måste göra det i luften för att kunna skjuta neråt. liksom mm. Det funkar ungefär likadant i alla de här spelen. Grejen är reaktionstiden. När man hoppar i de första spelen då kan det vara någon sekund fördröjning innan han verkligen hoppar. Så kommer du, och det är folk och och de, som sagt, det här är ju det är inte bara du som skjuter utan de andra skjuter och det är fordon, det kan vara helikoptrar, flygplan, pansarvagnar, motorcyklar, eh, you name it. Och oftast är det inte bara en utan allt det är samtidigt plus fotsoldater och allting. Så det sviner skott överallt och då ska du ducka och hoppa och sånt. Och det hinner inte riktigt de första spelen med ordentligt. Så det är ett helvete att spela det här spelet eh, i början. Det som är tur dock är att det är, du får göra ett spel liksom, continuous hur många som helst. Ah. Det som är svårt är när du ska gå in på trofisen. Eh, varje sånt här spel har... Är det tre trofis tror jag? Du, det är som eh, hjälper... Eller vad heter det? Eh, Gissler. Gisslan. Är ut, det är olika gissla... Personer som är fängslade Runt om på banan mm. De ser ut som uteliggare hela höger men Det är för att de har varit där torterade länge och grejer. När du har hämtat en sån Då får man som Du kan få ett nytt vapen Du kan få lite mer ammo liknande Men när du dör Så försvinner liksom Den räkningen Och sen i slutet då ser du så här många av de här räddade du Under ah. den här spelturen ja. Men varje gång du dör så hamnar du på noll igen och jag tror att av ena är att få minst tio stycken sådana på en bana. Oh, oh, oh, oh. Och jag kan säga att jag har oftast noll när jag är klar. Så det är svårt. Det är en trophies. Den andra trophien är bara att du ska spöa första bossen, klara spelet. Eh, och det är typ de trophies. Och så ska du göra så på alla dem och sen har du en platinum. Så det är inte jättesvårt att få platinum. När du väl, det är bara den där gissland-grejen som är så jävla svår. mm. mm. Men jag skit kul med spelet, och 49 kronor är helt klart värt det. det. här är en av de bästa Run-and-gun shooters liksom spelserien som finns där ute. Den är kanske inte grafiskt den snyggaste, men karaktärerna de har, fienderna, allt känns sån verkligen, alla just gör olika. Oftast i spel, då blir du trött, man ju sådana här spel för att ja, men, i, för att allt är exakt likadant ut. Mm. Du går och spöar alla. Det är inget så här. Det känns inte. Här står de liksom. Du möter hur många olika fiender som helst. Du. Alla så här i bakgrunden så står det ju folk och bara hänger. Det kan vara så här. Du går runt. Eh, som jag var ett eh, i det här. Metacritic 2 tror jag. Då är. Eh, Inne i pyramider. Och då istället för att det är vanliga fiender. Så är det mumier som börjar attackera dig. Och i bakgrunden då. Ja men då kan det ligga skelett som bara ligger. Eller så kanske det står en gubbe som. Står och läser av runor på en vägg. Och så ser jag att det kommer mumier. Då börjar han springa iväg och sånt där. Och det här är ju gamla spel. Så jag tycker det är hur jävla häftigt som helst. Att det fanns redan då. Men det är också sådana här sköna grejer som. När zombies eller de här mumierna. De bruta som eh, lila, ska man säga, rök mot dig. Okay. Eller lite som gift. När du blir träffad av den första gången så blir du också så nu med. Och då har du en gammal puffra som skjuter jättelångsamt men du får fortfarande leva. Träffas du en gång till då dör du. Och här grejer. och det är så jäkla läckert hur de leker med sådana här grejer. Och alla olika vapen. Även du kan få fordon i spelet och... Alla bör gå ner och ta ner det nu på en gång. 49 kronor, det kan man inte bråka om. Det är skitkul. Speciellt med en polare också. Och alla de här spelen, som sagt, det är ju, vad blev det? Sju spel totalt. Alla barner, vissa känner man igen lite. Men alla uppgraderas lite och det är nya värder och allting. Och som sagt, jag har kommit till Moteslag 2 nu, och det är stor skillnad mellan första och andra spelet. Och det blir bara mer och mer roligt och löjligt för. Bossen och sånt är ju over the top Det är inte så här att du bara möter en pansarvagn Utan det är typ tre pansarvagnar på, var på varandra Och de skjuter skott, de skjuter laser De skjuter eld, de skjuter missiler Och så ska du försöka lista Det enda som är så sagt problemet Det är själva hoppandet Och det är oftast där du dör För allt kommer hela tiden Allt är målsökande Så du måste hoppa i sista sekunden För att skotten ska slå i backen Hinner den inte riktigt reagera Då blir det ju lite problem men jag skit kul mer och jag har, som sagt, Metaslaugs tidigare på PS2, men slag 3. Och du kommer inte hitta det här billigare än 49 kronor för sju spel. Det är så jävla bra. Men vad sa du? Fanns det till. Till vilka konsoler var det till? Jag gick ut på nätet och kollade. Jag vet det finns på. Är det alla PlayStation-konsoler tror jag från PlayStation 2 och framåt tror jag. Den här Anthology. Och så finns det på Wii tror jag den också kom ut på. Så du menar att jag borde kunna få ner det här på vitat alltså? För det låter ju som ett perfekt spel dit. Mm, eh, På PS4 fanns Metaslag Anthology och Metaslag 3. Mm. Skaffa Anthology, för där har ju trean inlagt för 49 kronor. Ja. Den andra var också ett slag 3 bara för 49. Huh. Så ta, ta rätt allihopa som går och kollar, för det är helt klart värt pengarna. Ni kommer skit skitkul. Eh, och som sagt, man kan spela två så... Och det är coach co-op. Liksom. Spelar du på Vitan, fine. Kommer du här till mig, då kan vi sitta och spela bredvid varandra och ha skitkul. Så där. Så det är jättesmidigt. Så det jag rekommenderar jag dig. Mm -hmm. Vad har vi gjort mer då? Eh, då? Ska vi gå in på det på en gång? Eh, jag tog inte upp till vad vi har nördat där innan, men jag har ju spelat lite mer av Mad Max. Oh yeah, let's do this. Eh. Jag har väldigt roligt med det, mm. men för fan vad svårt att börja börjat bli. <laughs> vad är det, det är fyra territorier tror jag totalt, så här stora territorier i spelet. Jag håller nu på att avsluta hela tredje. Jag har nollat de två första helt och hållet. Så jag är bara, jag håller på nu på tredje och det är så jävla svårt. <laughs> Förut, om du har spelat, du vet ju hur... Det är som torn som skjuter eldklot, eller det är typ så här missiler mot dig när man kommer mot en bas. Ja, men precis, precis. Och så, men det är alltid lite mellanrum, man hör så här. de skjuter tre skott, bam, bam, Och så är det lite andningsrum, så skjuter de tre skott till, bam, bam, Det jag är nu, då är det så här: puh, Det tar ju fan aldrig stopp. Och det är så jävla svårt, och jag har haft skitkul med det tills jag kommer till det här, för det här tar tvärstopp. Min bil har full armor, jag har full boost, full attack, allting. Min Mad Max-personen är fullt liksom levlad till max på allt. Jag har maxat allt. Två skott och jag död. Det är, bara bam. Ja, och så liksom, det är så här, två skott, klarar kanske bilen, BAM BAM! Ja, och då måste jag ju hoppa ur bilen och så börja springa. Men eftersom det är bam, bam, det gör att första skottet träffar alltid mig. Jag flyger tillbaka, nockas i bilen och så ska man börja kravla sig sakta upp. Då hinner jag andra skottet komma och jag är död. Så blir jag träffad en enda jävla gång, då vet jag att det är kört. Så jag måste, äh, för fan vad svårt det är. Det är i jävligt får... skönt att höra skulle jag säga. För jag, jag är i det läget nu att jag tycker att allt är skitenkelt. Mm. Det är verkligen alldeles för. Jag har inte alls rensat upp lika mycket som du har gjort. Eh, jag har spridit ut mitt upprensande. Så jag tror jag har alla... Alla är nere på typ tre eller två eller någonting sånt där. Men jag har Nej. inte rensat upp. Så att jag har ändå gjort en hel del. Men nu när jag kommer till en av de här lite större baserna, så att säga. Där, där, där de här grejerna finns. Och där det gärna är rätt många sådana. Så mm. blåser jag, ju... jag blåser ju bara förbi, sliter ner alltihopa. Springer in och så... För jag har precis, du vet vad det är och ni andra som har spelat det också. Jag håller på att försöka slåss mot de här. Vad fan heter de? Big Boy eller någonting? Ja, uh, Big Dog tror jag. Ja, uh, Big Dog, så heter de. Det är, det är lite större, lite starkare karaktärer typ. Mm. Och jag ser det inte ens som en utmaning riktigt. <laughs> För att de är skitenkla. Alltså, att ta sig in. Visst, det kanske kan vara lite utmanande precis som du säger. Det blir skitmånga sådana där. Då, mm. Visst, då kanske man hinner bli träffad någon gång. Men när du väl kommer in sen och ska träffa honom då, the, the big dog mm. så är han ju verkligen rinse and repeat. Gör exakt samma moves hela tiden bara så kommer du att vinna. Mm. Varje big dog är exakt likadant oh. varje gång. Så då, de är ju skitlätta ja. Det, I början hade jag skitsvårt med För jag försökte ju slå ner han varje gång ah. Sen märkte jag att nej Han gör ju en attack med Hammarn då då liksom, Och så missar han dig för du hoppar ju undan Då ja. står han ju där i någon sekund mm. Då vänder de, skjuter honom med hagelivärt Fem skott och sen är ju de nere liksom för räkning. Och då kan du gå fram och avsluta. Fem, sex skott, jag vet inte hur mycket det är. Så det är bara hoppa undan, bam, hoppa undan, bam, hoppa undan. De är jättelätta. Fan, du görsen. körde, det du körde hagelbrakan. Jag, jag rullar undan, eller jag är Eller rullar ja, undan. Kivs, eller? Och så rullar jag tillbaka bara och klappar till ja. den. Liksom, alltså, mata tills han knuffar undan mig. För att han slår ja, mig ja. inte direkt. Utom, om du rullar undan, rullar in i honom igen. Och så börjar mm. mata så mycket du kan. Då kommer han och bara så här, puff. Putta bak dig Då kan du rulla bakåt igen Då kommer mm. han att komma med nästa slag igen Och så är det bara ge, ge på honom en, en gång till jag Vill ha det ännu enklare Sjö, Kör med Hage bakan För när han kommer, slår ja. Då har du så att han står bak Då hinner du precis sikta Och det är ju automatiskt att den siktar upp på honom ja, Och så trycker du av Det är grejen, du kan inte sikta på honom För då springer han in i dig och puttar ja. bort dig ja. Utan det är bara när han har vinklat Så det är skitlätt Så det enda gång jag har haft problem nu Det är ju sådär när missilerna kommer hela jävla tiden För mm, mm. jag gjorde nu en Man ser ju dödskallar Jag gjorde precis en dödskalle 5 ja. Det är högsta nivån på baserna men det var också skitlätt. Jag var ju tokrädd bara, men det här kommer att vara så jävla svårt. Nej, det var ju bara de där missilgrejerna. Det var fyra snipers, fyra sådana... Fyra, fyra snipers, två stycken de här gamla som mm. skjuter lite saktare. Och tre sådana missiler, eller vad det var. Och jag tänkte ju bara, shit, nu har jag gjort äntligen det här. Nu måste jag in och slåss mot alla. jävla svårt det kommer att vara. Inte en kotte där inne, oh, <laughs> inte en jävla, det var bara yttre defense. Så jag bara, men vad fan? Så jag bara, det här var ju femskär, det här var ett av de lättaste, jag behövde bara ta ut defense. Och det är så här, ja men fint, du dör. Du får ju ladda lite några sekunder innan, och sen är ju de du har redan har tagit ner, de är ju borta. Oh. Så det är liksom det är ju inget svårt på det sättet. Men jag har fortfarande roligt med spelet. Jag har stött på något problem dock, som jag tror att jag inte kommer klara alla missions, okay. som är en NO av Trophins. Det är en Wasteland Mission. Jag vet inte, du borde, jag vet inte om du har gjort den. Eh, är det hos första snubben man kommer till? Geet, eller? Han, ja, visst heter han. Ja, han, ja. Precis. han vill att man ska åka och hämta en lastbil. Så ska man fylla på den med bomber. Och sen ska du åka iväg och spränga den. Okej. Okay. Jag har hämtat lastbilen. Så sa han bara, Men, åk tillbaka till basen. Fine, åker du lämna den. Och sen står mission att jag ska ta den bilen och åka bort till nästa ställe. Problemet är, den bilen finns ingenstans. Det finns ingenstans i hela. Vad heter det? Fortet. Det finns inte bland fordonen som jag kan välja. Så det fordonet är borta. Men Och, det är inte så att den står parkerad någon annanstans då. Nej, jag har sprungit ut runt hela basen. Okej. Okay. Och den står inte där eller någonting så. Jag måste kolla en Youtube-video och troligtvis är det en bug som gör att ja, det har fuckat ur. Jag kan inte klara de uppdagen. Däremot så, en sak som... För du sa att missiltonen tyckte att du tyckte de var de jobbigaste eller det som var svårast nu. Mm. Alltså, det jag hatar mest i hela spelet är de här jävla snipersarna. Jaha. För de är, <laughs> alltså, de är ju helt mongo. Om du, om du åker förbi... Alltså för att jag, har till, jag har varit ute på sån här upptäcksfärd, typ. Ah. där man inte har åkt upp i ballongen för det finns ballong vad heter det? luftballonger som du kan åka upp mm. i och se alla grejer som du kan förstöra på ban eller på eller i världen jag har åkt in i en, i en uh, sånt här område utan att ta den luftballongen och bara råka stött på en sniper och då alltså blåser du förbi dem utan att tänka på dem alltså de, de kan ju skjuta alltså, fyra kilometer Mm. Det spelar ingen roll hur långt du åker ifrån det här sniper -tornet. Du kommer fortfarande få en sån jävla röd lens och då vet du, ah, två sekunder till nu, då smäller det rakt i pannan, bara, så är jag död mm. sen. Jag vet inte, ett, tre, fyra gånger har, har det hänt, i alla fall minst. Att jag åker mm. förbi ett torn, märker det inte ens, och så bara, ah, oh, shit, jag måste vända för att ha sönder det där. Vänder, och då bara, pang, ett skott i pannan, jaha, mm. okej. Okay. Så det, de är helt enorma. Jag hade också velat ha haft deras mm. sikte. Men det är ju typ så här, vad är det? Lila först, för då märker de att då märker man att deras sikte är någonstans vid en gult och ja. börjar de varnas och sen när det är det ju rött bara BAM! Exakt. Det är det första jag alltid gör när jag kommer. Åker upp på en hög kulle, tar fram mitt sniper-sikte och checkar av exakt vars all... Ja, ja, men absolut. Alltså, det försöker jag också göra, men, men det vet, oftare än alltså oftast, ska jag säga. Så, mm. så fort jag tar upp siktet, då gäller det bara fort som fan och hitta den där jävla snipen och skjuta, för att det blir länsflärs direkt. Plockar jag upp siktet då börjar jag blinka gult så in i helvetet i min skärms satan! Få frast den där jävla musen på honom. Det enda som är bra är att din är eget sniper. Du har inget sånt här. Det är inget verkligt alltså som i andra spel att du siktet håller på och gungar eller någonting sånt där utan det är verkligen bara upp till gubben sen är det spikrakt på då du bara att skjuta. Nej, precis. Det blir lite svårare när man står längre bort men det är för att deras skott når ju hur långt som helst. Ja, exakt. Men inte våra. Det är, jag har sett snubbar som har sökt, det är perfekt. Och då är det så att nej jag är för långt bort för att den ska reagera att jag ah, träffar snubbar. Okay. Och då är det så bara, uh, så då måste jag åka lite närmare och hoppas att han inte ser mig. <laughs> och så bara chansar några skott. Nej, men jag vet exakt hur det är. Eh, vi kommer ta upp det snart också. Jag har faktiskt eh, Megadowar, men jag har roligt med det här spelet utanför. Mm. Men utanför uppdragen. Jag tycker uppdragen i Respet är helt om jag ska jag hjälta eller? De är bra jag tycker, skumma. Jag tycker själva Storm är skittråkigt. Jag jag fattar inte alls varför. Och det är det som ska greja ut. Jag tycker bara det är roligt att rensa allting. Mm. Eh, och så nu håller jag på att göra så side missions, som man säger så. Mm. Helt förlöst. Det är ingen utmaning för fem öre. Det är så jävla lätt att det är barnsligt och jag nu som sagt har jag levlat upp allting. Så pff. Ja, jag, jag dör inte, förutom om silgrejen och mässigt, så. Ja, och det, det är någonting som jag skulle vilja påpeka också. De här uppgraderingarna. Vi pratade om det förra gången när vi pratade mm. om Mad Max. Eh, när man åker träffa på den här grappa, eller grappa eller Jag tycker ja, precis. Eh, jag tycker det är skitspännande. Jag älskar faktiskt cutscenen före varje gång. För att mm. den vill jag verkligen se på något vis. Vad han säger, alltid är någonting insiktsfullt, eller något det, det, Man får ändå lite lite feeling där under, eller jag får åtminstone. Mm. Men att få de här poängen för att få uppgradera Max mm. är ju skitenkelt. <laughs> ja. Varenda gång jag har åkt till honom då har jag typ så 10 eller 15 stycken poäng att sätta mm. ut. Man bara säger, hur fan, jag kan ju uppgradera Max, alltså all, alla punkterna jag har låst upp kan jag också fylla när jag kommer till honom. Jag vet mm. inte om det, är, om det är vi som spelar på fel sätt när vi rensar upp så in i helvete innan, eller ja, Någonting sånt, för det känns som att uppgraderingar på max spelar typ ingen roll. Nej. Nej, jag har ju levlat upp dem och jag har inte ens kommit till sista slutdelen. Så jag har han helt uppgraderad. Jag har hela max liksom eh, ordinarie levlings också. Man kan ju uppgradera hos Man kan uppgradera ja. max hos sig själv. Det är också helt fullt uppgraderad. Bilen har jag nästan allting. Det är typ V8 jag inte ens har gjort av uppdragen för att få dem. Så jag har ju det enda. jag har gjort med allt annat i typ av grejer. Jag tänkte precis kolla det. Eftersom att vi inte bryr oss så mycket om storyn, Så vilket är nästa huvudmission du ska göra? Eller alltså, du, har inte hämtat, du har inte börjat att försöka få tag på den än alltså? Jag tror det är nästa uppdrag jag ska göra. Att börja åka. Men jag, jag tycker ju inte de är intressanta. Jag bara, ah, V8, fine, det är säkert jättebra. Men jag är ju så jävla snabb nu jämfört med allt annat. Så. Mm, mm. Nej, Men det, det blir... Jag ska fortsätta spela så sagt, det som sagt. vi är bara att jag tycker att Sidemiches och alla de där uppdragen är så jävla tråkiga. <laughs> det är väl bara kämpa sig igenom så man får se slutstorgen också. Ja, ja, absolut. Och det är någonting nu när jag grappade där. Näst sista, om det var texten när jag var där och om. då var det så här skitfint. Bara, ah, det här är eventuellt det sista gången vi ses och... Det vi har haft, och så det var det lite känslomässigt att de började förstå varandra för det är det de kämpar mot varandra lite mm. hela tiden. Mm. Och så hade jag tre poäng kvar. Och nästa gång jag kom dit så bara känna man bara, det, ja. Där var det för det. <laughs> du hade inte så mycket mer att säga till mig. <laughs> ja. Nej, men jag gillar, som sagt, världen är skittråkig. Men jag gillar den ändå. Den känns levande för det är karaktärer lite överallt och lite sånt där. och Något som. Nej, men det uppskattas. Det är ju bara mission som är tråkigt. Jag måste tilläggas ännu hårdare. För nu när jag har spelat mer än sist vi pratade om det. Mm. Dock de här jävla stormarna det hade de kunnat ta tagit bort. Ja. Men du hade ju rätt. Åkte man in i huvudbasen, då försvinner den på en gång. Ja. Men är man ute på ett mission, det är inte så att du kan snabbhoppa dit, utan du måste åka dit. Och gör man inte då får man stå och vänta så jävla länge. Det är helt ja, alltså Jag fattar om det är någon minut, alltså säg mm. 30-45 sekunder. Men det är ju fan 5-6 minuter känns det som när man står där ja. i alla fall. Jo, ja, jag hade ju en Youtube-video på, på sidan av oss att och kollade den. <laughs> Medan jag väntade ut stormen, för jag var mitt i en mission. Jag bara, fan. För man, kan, man vill ju inte snabbhoppa till, till alltså en, en bas heller. Nej. För att då kommer du inte tillbaka till där du var. Nej, precis. Utan att åka dit igen då, förstås. Men... Eh, sen gjorde du en grej som du sa där. Med hunden. Ja. Du kan vissla på din... Eh, att Vad heter det? Chambucket. kommer med bilen. Och, ah. Även om du är ute med den. Så det ja. går. Men Smart. du måste åka och hämta hundbilen. Ja. Men du hade rätt att man kunde få den ändå. Men det var ju så här. Då kunde jag typ... Jag vet inte om det blir kvar på kartan hela tiden. Men jag kunde körde med hunden hem, så kom Shambak med den bilen kunde jag åka iväg, sen åkte jag tillbaka och hämtade hunden och fortsatte med det uppdraget ah, okej. Okay. så det var ju ganska smidigt mm, mm. men nej, men det är schysst nu när vi ändå håller på att fortsätta snacka vi kan väl hoppa in på God of War som vi båda har spelat klart också absolut vi kommer köra en spoilercast idag igen i slutet med just God of War så nu kör vi bara lite enkelt nu när vi har spelat klart vad vi tycker till slut och sen går vi lite mer in på djupet i slutet av ljudpodcasten, ljudfilen. Mm. Så har ni spelat klart, gå in och kolla där och se om ni håller med oss eller inte. För det, det är lite schyssta grejer. Och har ni inte spelat klart vill jag verkligen pressa på. För jag vill, jag kommer att det kommer att spoilas sönd. Det, det kommer inte mm. vara någon idé att försöka spela klart spelet efter att ni har lyssnat på det. Så att, Har ni inte spelat klart, lyssna inte. Stäng av så fort videofilen är slut för... Mm. Efter det så kommer, det, kommer vi att prata om precis allt som händer i spelet. Precis. Men först och främst, utan spoiler, nu när du spelar klart, vad tyckte du om spelet? Ja, alltså jag vill ju säga att det här är det mest genialiska någonsin. Det är mer att alltså, jag vill gå över till den. Jag tycker att det här är sjukt bra nu när jag har fått spela klart det. Mm. Det här har ju blivit så oerhört hyllat Det har fått 10 av 10, 9 av 10 Och allt sånt där Och blivit hyllat till Det här kan vara ett av de bästa spelen genom tiderna bla, bla, bla har jag hört folk säga mm. Jag håller inte med där oh. Jag tycker spelet är jättebra Det tycker jag Jag tycker det är snyggt och allt sånt där Men jag ser inte det är att det är så perfekt och allting Det ser inte jag för fem öre Ett problem jag har Så nu när jag hoppar tillbaka till Mad Max det är att Mad Max-värld är skittråkig. God of Wars värld är jättevacker. Mad Max-värld känns levande. För det är karaktärer i spelet. God of War Finns ingenting. Det finns, ta mig fan, ingenting där. Världen känns så jävla tråkig. Visst, den är jättevacker, men det är ju ingenting där. Det händer inte fan ingenting. Så jag gick runt där så jag har inte brytt mig någonting om Seed of Quest någonting. Nej. För världen tilltalar inte mig för fem jävla öre. Som sagt, den är vacker men den är skittråkig måste jag säga. Mm, mm. Och det är, det är inga som tar upp den delen att ja, med alla bara, om oh, det är så häftigt det är så här, karaktärerna pratar med varandra. Jo, de jättefå karaktärer som är med i spelet. Men det är ju fan oh, liksom, kan, om man går runt igen. Jag tänker inte spoila någonting utan, men säg om man går runt i bara öppna världen. Då kan det ligga sig skelett av några så här, ja av något folk kanske. Medan i Mad Max exempel, då kan du gå och vandra bara i öknen. Varför kan det inte bara gå vandra här för någonting så att man får någon, så att världen känns levande? För det är jättet, tråkigt måste jag säga. Det är det största negativa jag har. Det mesta av spelet är jättebra, det är det verkligen. Men att världen känns så jävla tråkig gör inte mig lockad att fortsätta med något sidouppdrag eller någonting. För det ser snyggt ut, men det finns ju ingen anledning för mig att vara där. Nej, nej men det kan jag absolut hålla med om. Alltså just den där att världen känns tom. Mm. För det är som du säger, den är skitfin. Jag tycker det den är skithäftig och de har gjort det jättesnyggt. Alltså det, detaljerna är ju fantastiska. Och man, vart man än tittar så hittar man ju någonting nytt tycker jag det känns mm. som. För står du och snurrar på ett och samma ställe så kommer du att se alltså, nya saker för varje varv typ. Men det är exakt som du säger, det finns ju inga alltså, det är väldigt dåligt med random encounters, alltså med någon som faktiskt inte försöker slå ihjäl dig så fort, mm. så fort den dyker upp Nej, precis. Utan det är bara fiender du stöter på, det, om de inte hör till main storyn typ eller mm. ska ge dig någon, något eh, mini-sido quest liksom. Nej, precis. Och så det är egentligen det andra stora negativa jag har. det andra lilla negativa jag har det är när man börjar uppgradera sina vapen ordentligt. Ja. För du har ju din levithin axe där, eller vad det heter, Lev som du kan kasta. Ja. Och grejen är ju att jag uppgraderade så pass att när jag fick tillbaka det så fick jag två val. Att det började blinka över fienden så kunde jag kasta en gång till ännu hårdare. Ja. Eller så var det som hände random lite då. Och då Att han tar yxan jag får det där märket och så när jag ska börja kasta men istället för att, då hinner jag klicka innan han får den i handen. Ja. Då så fort han får en hand så börjar han attackera framåt automatiskt två, tre slag. Aha. Grejen är att när jag vill göra det, det tog smidigt att jag börjar så jag laddar och så ser jag, det kommer ett stort monster. Jag kastar yxan, får tillbaka en fåmärket, bara perfekt. Jag hinner kasta och hoppa undan taktiskt. Mm. Jag får, kastar, får tillbaka, kastar, sista hårda, tror jag. Nej, utan då går jag fram tre steg och monster springer rakt in i mig. För att det är helt jävla fel mappat. de har gjort den här kontrollen. Det mesta funkar jättebra. Men just det där små grejen att de, tar, de har mappat lite fel gör att jag antar att det är för att jag kastar för tidigt eller tycker för tidigt för att jag inte har fått yxan i handen. För jag har ingen jävla aning för det är helt jävla random när jag får det. För jag har, jag har satt på men vad är det för jävla attack? Nej men jag hittar inte vilken attack det kan vara så där för jag har inte kollat jättenoga heller. Men... Det kändes så jävla fel så jag blev ju gristokig mot slutet av spelet när jag hade levlat upp allt. För jag plötsligt bara, men nu ska jag vara taktisk kasta och ska hoppa undan. Nej, då är han två, tre steg och ah, där förlorar jag halva mitt liv. Det tog stopp skitmånga fighter tack vare att det var så jävla dum mappning. Jag röstar för SBS, ja. Skit bakom spakarna. Käft. <laughs> <laughs> Nej, men jag kan väl hålla med om att jag kanske har råkat misslyckats med ett och annat kast och, ett och annat, en och annan attack jag också. Men däremot så måste jag säga att den kontrollen, den växer på mig alltså. Nu när jag har spelat igenom hela spelet, jag har ändå suttit ett antal timmar framför spelet. Mm. Jag förstår den mer och mer och jag använder faktiskt de här grejerna jag gnällde på sist. Den här snabbvändningen, naja. när du vänder 180 grader eller om det är 90 grader, ah, skit samma. An jag använder den faktiskt. För att mm. om jag står och matar med någon och så hamnar man mot en vägg till exempel och så ser man den här jävla pilen att någon kommer att attackerar bakom en. Det är skitsmidigt. Bara slå sista slaget och så snabb vänd runt bara och så attackera vidare. Skitsmidigt. Jag, jag, jag gillar den. Dock mm. håller jag med. Jag har... Ibland är man lite för snabb eller lite för hetsig och det blir galet. och Det känns inte så flytande då när det händer. Även Nej. om det kanske är jag som gör fel eller fel men inte planerar i tid så känns det ändå som att man, man, man stannar upp i, i, i gameplayet på något vis, så att det, blir, det känns inte flytande helt enkelt. Nej, alltså det är ett minuttal absolut det är det mitt fel, det, det är så är det ju, men man tappar ju stämningen, man tappar ju totalt, varför har man ens med en sån takt där det är ska vara så här taktiskt att det är mer att jag ska kunna hoppa under, det är mer att jag ska känna mig liksom, i slutet ska jag känna mig som God of War typ. Ja. Jag ska vara jättemäktig och allting. Och så blir det bara ett feltryck och så bara och helt plötsligt så åker jag på råpisk. Då är det så här varför har ni med den attacken? Ni, det är ni som gör att jag tappar stämningen. Mm. Hade den varit mappad på något annat sätt då, så att det inte skulle ha hända, hade, hade jag. Jag tycker bara det synd att jag fick en attack överhuvudtaget. Ja. För jag behövde inte den. Jag aldrig att jag har använt den bara. oj jag går två extra steg. Nej, och det var inte så att jag kunde avbryta den och hoppa undan. Utan det var så här: Han var tvungen att göra klart två av tre attacker. Liksom. Mm. Tredje kunde hoppa undan, men han var fortfarande gått två steg fram och det kom väl liksom liv och död. Så det är det enda som var negativt där. Absolut, det är ju mitt fel, men jag tyckte bara så jävla irriterande. <laughs> Sen var det en grej till som var negativt mm -hmm. och det var, det är en spoiler så jag kommer inte gå in på det, vi går in på det sen. Men det är ett banter mellan två personer som i det här spelet, alltså en sektion i spelet är det banter mellan två personer som jag tyckte passade inte in för fem öre. Jag tror att vi och... tänker på exakt samma sak faktiskt, för jag har tänkt att gnälla lite grann på någonting liknande jag också skulle jag säga. Mm. Nej, för det kändes allt var skit bra skrivet allting och så kommer det där och jag bara det här, det här känns jättedåligt gjort. Oh, spännande! Jag vill veta vi vad Men det får vi komma in på spoiler helt enkelt, så vi tar mm. det lite senare. Men det stora hela, jag tycker spelet var riktigt, riktigt bra. Inte så magnifik som alla andra säger, men fortfarande ett riktigt jäkla bra spel. Jag kan bara säga att det, det har ju, jag, jag har sett alla de här betygen också innan jag har ble, blev klar med spelet och mm. kände väl kanske att Riktigt så där bra är det inte. Nej. Däremot så när jag har spelat klart det och fått sett hela bilden av allting så måste jag säga att det är mycket bättre än vad jag trodde från början. Mm. Så att, Det känns lite som att man måste verkligen spela klart hela spelet, få hela storyn för att uppskatta det på rätt sätt på något vis. Mm. Jo, så är det absolut. Det sista jag har bara det är att jag hade inte velat haft att det här var ett God of War-spel. Jag hade velat haft en annan karaktär. De gör vissa grejer som pekar till Kratos, varför det ska just vara han. Mm. Men jag tycker de grejerna, de behövs inte och jag hade heller sett en helt ny story. En helt ny karaktär, eller samma story men en helt ny karaktär. Det hade inte behövt vara Kratos. Jag tycker Kratos, han är som han är men jag hade mycket hellre gjort att de gjorde en helt ny story. Ah. Och då hade man, då hade det känt fräscht och vi hade kunnat fått en ny trilogi som faktiskt betyder någonting att, ja men, nu kör vi det här, och man hade inte lagt God of War, för nu känns det så här ah, sjunde spelet ah, kommer det tio till spel, eller vad ska vi göra det är det enda negativa det, ju, det skadar inte spelet något speciellt, det är ju bara min personliga referens att jag hade velat haft en helt ny karaktär och då ska man veta att jag älskar God of War jag har spelat alla spelar, älskar Kratos men ja, på, på ändå så känner jag mig ganska mätt på det hela mm, mm, mm. Nice Yeah Uh, jag har spelat så lite Så jag tar upp det innan du fortsätter med ditt sista Absolut Jag testade Super Mega Baseball Som är uh, gratis spelet På Xbox Live Gold just nu mm. Alltså de som spelar baseball Bara fan har de för jävla Alltså det här spelet är så jävla tråkigt Jag fattade noll okay. Och jag har spelat FIFA, NHL NFL och allting Och fattar allting Baseball, jag fattar inte vad jag håller på med uh, det som första matchen var ah, men du får välja de här olika Du får som en ruta framför Handsken mm. Dit ska du kasta någonting Och så kan du välja hur åt vilket håll bollen ska riktas lite mm. Och sen säger de Ja ah, men kasta och då kan jag röra den samtidigt Jag är ingen jävla aning Var det jag för speciellt eller någonting För jag bara klicka och de träffade ju Varenda jävla kast jag gjorde Det spelar ingen roll hur jag vinklar bollhälvet Eller någonting De träffar varenda gång Ja ah, kul. Och så ska jag gå upp och ställa mig och slå istället. Och då är det så här. Ja, du ska hålla in. Klicka en gång på A. Så tar han upp klubban. Håll in så drar han tillbaka klubban. Och jag bara, ja, Och så släpper jag. Då slår han väl. Nej, då ska du klicka en gång till. Så du ska klicka, dra in. Och så klicka en gång till för att slå. Jag, träff, alltså, jag träffar typ aldrig den jävla bollen. med Den jävla... Åh, oh, fy fan vad det jag var. Och så var det så här. Ja, men när du ska springa, då springer du inte med en karaktär utan du springer med alla som du har där ute på varje, och då ska du så här är var det LT L eller left triggers för att eh, var det LT för att springa hela gruppen ska springa framåt ja och så skulle det vara RT för att de ska springa tillbaka Eller ruscha Och så en för att springa långsamt Sen på andra sidan då är det för att bromsa Och springa tillbaka Eller tvär Alltså det var ju så jävla muska, Jag fatta noll Det tog mig ungefär fyra slagvarorna På ena sidan innan jag stängde av Och installerade skiten Ta inte ner det, det var så jävla tråkigt Alltså baseball på konsol Det är ju helt jävla värdelöst Jag kommer ihåg gamla kloser på NES och Sega Mega där, Då var det kul, du hade slänge bollen Och så gäller det att matcha och slå Det här mm. var helt jävla värdelöst Fy fan vad tråkigt eh, Hade jag någonting mer Jag tror det, är det Nej, sen har jag bara spelat Super Mario Bros 2 Kul Svårt, jag har fastnat så nu måste jag kämpa mig igenom så det är därför jag inte har jättemycket att prata om den här veckan för jag sitter och kämpa med gamla klassiska Super Mario Bros 2 på Nintendo 8 bitar. Härligt. Vad hade du kvar då? Jo, jag har faktiskt läst en serietidning. Eller läste den faktiskt för några veckor sedan men jag tog upp den och läste den en gång till eh, inför det här avsnittet. Och okay. eh, Abiding Perdition, alltså jag vet inte ens som jag uttalar det rätt men eh, namnet konstigt men serietidningen i sig är ganska bra. Uh, skriven av, och här kommer flera såna här konstiga namn, Nick Schley och, och ritad av bland annat Pedro Delgado, men de var en, fyra, fem stycken i alla fall, men jag tror inte, jag tror inte ens alla var medskrivna ens en gång mm. uh, Var ska man börja nästan? För att det här handlar om en liten flicka eller hon, ja, det är en flicka i, det börjar med en flicka som tillsammans med sin mormor har, är i grannbyn för att typ hjälpa dem som har det sämre ställt. Typ så här, alltså dela ut mat och, och, och dela ut filta. Alltså, Vad heter det? Det finns ett bra namn för det. Mm. Snart kommer jag på det. Nej, nah, det kanske jag inte gör. Hur som? Eh, när de ska ta sig hem därifrån. Och det här utspelar sig i alltså, medeltiden typ. Och när de ska ta sig hem därifrån. Så självklart så är det en stor storm på gång. Så att den vagnen som ska köra dem hem med såna här häst och vagnhäst framför och så drar runt. Så istället för att ta den långa vägen runt skogen så ska de såklart åka genom skogen. Och det här är ju såklart en mörk och hemsk skog. Da -da -da. Där det finns, ja men exakt, massa hemska berättelser. Och det här berättas som det berättas egentligen av flickan när hon är äldre. Det här återberättas liksom Som en historia okay. Där hon berättar liksom att Alla hennes, eller hennes mormor bland annat Som hon åker med nu Och alla andra vuxna har berättat Om alla hemskheter som händer i skogen Hur folk går in där och blir I stort sett galna eller Slukade av diverse monster Halvvägs igenom Så Självklart så dyker det upp The Grey Kallas den för det ser ut som en jätte, jättevarg som välter omkull deras vagn. Där då såklart flickan blir jätterädd och sitter, ligger kvar inne i vagnen medan mormor ska gå ut och kolla vad det är som händer. Och mini-spoiler, mormor blir såklart uppäten av vargen. <laughs> såklart. Eh, flickan klättrar ur för att se vad som händer för att mormor slutar ju svara när hon sitter där inne och försöker prata med henne. Den som kör, jag vet inte, det finns ju något flådigt namn för den som kör en sån där. Droska heter det väl för det första vagnen? Va? Eller något sånt där. Ah, kusk ja, Kusk! Ah, snyggt, snyggt. Kusken säger bara här: ta, ta min, eller din mormors tror jag det sån här kappa och bara spring Åt det Och det håller. Och vänd dig aldrig om, liksom. Bara, bara spring. Och flickan gör som, som han säger. Hon hamnar mitt ute i skogen, kolsvart. Det enda hon har med sig en liten här oljelampa. Och den slocknar ju såklart efter en stund. Hamnar vid en jättestor björk eller ek eller vad det är för träd. Jättestor. Där såklart solen skiner igenom. Det lyser ju i den gläntan där det trädet är såklart. Och medan hon, ja, hon kommer fram till trädet och trädet på något magiskt vis talar till henne. De säger typ så här: ja ah, men det är lugnt, du är säker nu. Du kan, du kan liksom sova här hos mig liksom. Så slår dig till ro. Flickan lägger sig ner bland rötterna och eh, somnar. Vaknar dock av att en gren går av ute i skogen. Och såklart så dyker upp. Så kommer liksom en varg smygandes från, från skogen. Som attackerar henne. Eller som, ja, vad heter det? Hoppar, launcher mot henne. Men... Exakt samtidigt, för hon hinner i stort sett inte reagera. Hon bara öppnar ögonen och ser en stor varg komma emot henne. Men samtidigt kliver det upp en ja en jätteviking ur skogen och kastar sin yxa och träffar vargen. Så att vargen dör, såklart. Och där slutar själva historien i sig. Då, då hoppar vi 10 eller 15 år framåt i tiden där samma flicka Berättar, återberättar hela det här för två barn. Mm. Och henne, varför hon gör det är liksom för att försvara varför hon måste ge sig ut på, ja, på jakt på den här vargen. Okay. Och där, där är första numret i stort sett slut. Och, alltså jag vet inte vad det är som gör att jag blir lite sugen på läsaren. Det känns väldigt mycket som en rödluvan, en extrem rödluvan historia. För att hon syftas på, eller hon, när man tilltalar henne så säger man red. Ja, ja. Dessutom. Och den här vikingen som kliver ut kommer ut från skogen och räddar henne i stort sett. Han tar ju med henne hem och uppfostrar henne. Så det är ju pappa i stort sett. Ja, ja. Ja, och Jag antar väl att hon ska ge sig ut på jakt efter den här de grey Sen för att försöka hitta honom. Jag har inte läst några fler nummer mer än den här första. Men äh, det är ju intressant. Det är sjukt snyggt ritad dock. Det är verkligen precis vad jag tycker. Det är så här lite extra, lite kartoonigt med en twist typ. Mm. Så att den är, den är riktigt, riktigt snygg. Och jag plockade upp den. Jag tror att den fortfarande finns kvar som, som gratistidning. Det här första numret så att säga. Så att, Tycker man det låter det minsta intressant då kan man alltid plocka upp den och kolla i alla fall. För att se om det kan vara intressant att fortsätta läsa. Det låter ju lite som ja, men vi ska göra en rödluvan historia, men vi har precis suttit och kollat på skönheten och djuret och samtidigt. Ja, och men så slänger man så. bara ihop det. Bara, ja, men, pappan där drar iväg med vagnen vagn och så oj, när han kraschade. Ja men här gör vi likadant och så... Men, Ja men det, det är lite, man får lite de vibbarna alltså, man tänker redan typ från början att så här wow det här måste vara rörluvan alltså, mm. för hon, hon säger typ i några av de första sidorna tror jag typ så här, bara, och man översätter det till svenska så typ såhär lilla röda det är lugnt, du är säker här med mig typ ja, ja. och det är mormor som säger det man vet, ja. då fattar man ju direkt, ah det här kommer ju gå åt helvete <laughs> ja, men, alltså. men den var bra i alla fall eftersom du hade lite sur kvar Jo, men alltså jag, nu när jag plockade upp den igen så var det jag såhär, fan jag undrar om jag inte jag ska gå in och titta om det inte finns ett samlingsalbum som man kan alltså man kan få ett par nummer till framåt i alla fall så får se om det, om det spär på och blir bättre. liksom. Mm. Ja, men coolt. Men var det det vi hade där eller hade du någonting mer du ville ta upp? Nej, jag har inte gjort så mycket mer. Det så. Uh, hoppar vi in på Nerdsnack och innan vi hoppar in på någonting annat så tänkte jag börja med att uh, det är det. Nu torsdag till söndag. Eller torsdag till lördag. Man kan vara där, så nu stänger de dörrarna på söndag. 10-12 till maj på EFU-arena här i Uppsala. Dörrarna öppnar. 10 maj klockan 10-18. Dörrarna stänger 13 maj klockan 10. Tre dagars biljett 300 kronor. En dagars biljett 200 kronor. Barn under 10 år går in gratis i vuxet sällskap. BirdyCon kommer öppet 10-20 och BirdyCon är gratis BirdyRetro kommer öppet 11-20 varje dag, men då måste man ha de här dagarsbiljetterna tillsammans med Birdy28 Jag kommer vara där spela in ljud, testa allting, och snacka kanske med lite folk och latcha lite och så kommer vi göra ett specialavsnitt sen där vi går igenom vad som händer och spelar då upp ljudklipperna från mässan så lyssnar ni på oss, kom och säg hej. Vill ni vara med i podden, ja, då har ni en chans när jag är ändå är ute och snackar skit. Uh, jag hade skapat ett ämne sen också. Ja, tjur. Jag vill prata om toppspelen på varje konsol hos The Big Three, Playstation, Nintendo och Xbox. Uh, och jag tänkte vi tar det i ordning när konsolerna kom ut och gå igenom och Lite minnen och just varför vi har valt de spelen. Eh, lite kul tänkte jag för, som sagt, nu har jag suttit och spelat så en hel del åtta bitar och 16 bitar och PlayStation 2-spel och sånt där. Och då fick jag se sugen att, men vilket är det bästa som man håller högst just nu på varje konsol? Så har du skapat en fin lista. Eh, ja, jag skulle dock säga att den är inte komplett, men eh, större delar av den är det. Mm. Ändå Men vi hoppar vi rakt in och börjar på Nintendo Entertainment System som kom ut i Europa 1986. Vad har du för minne med den konsolen? Alltså det är, det är, I mitt fall så är det faktiskt så här, jag hade ingen egen konsol när, vi, när jag var så liten. Eller jag fanns inte ens 86 ska jag säga. Eh, däremot så stod den här hos min mormor och morfar. Naja. Så att varje gång när man åkte dit, då fick, då fick man ju spela och då var det det man spelade. Mm. På så det, det är ju För mig så är väl det i stort sett Första kontakten med tv-spel Överhuvudtaget mm. eh, Kan jag få gissa Att det här spelet var ett av de spelen Ni hade där eh, Det är spelet jag har på min lista Menar du mm. ah, Ja det är det, absolut eh, Super Mario Bros 3 ja. Naja. Måste väl vara det mest i koniska, no eller det, åtminstone det, det är i stort sett det enda spelet jag kommer ihåg därifrån Ska mm. jag säga, för det har gått så jävla varmt. Det, det var ju, så fort man kom dit så var det i stort sett hej, och så var det bara ett nere i hallen, så satt man uppe på övervåningen och spelade. <laughs> ja, ja. Det var liksom, mor såg, såg inte särskilt mycket ut av en det var man satt där uppe och spelade mm. dagarna i ändan när man var där. Ja. Eh, jag har ju också ungefär samma Liksom minnen, men ja, vi hade faktiskt åtta bitar kämma. Ah, okej. Okay. Eh, men det, det var också lite senare, som jag är 89 och så mm. kommer jag ihåg det så då måste jag vara några äldre när det kom. När jag fick det. Och jag minns att vi hade äh, Turtles, första spelet. Oh. Vi hade äh, Probotectors, kontra äh, i resten av världen, men inte här i Europa. <laughs> eh, och så hade vi Super Mario Bros 1 och 3 mm. Det är de fyra som jag i alla fall minns Sen mina kusiner uppe i Kiruna De hade en jävla massa spel Det var där man fick spela Duck Hunt Med pistolen, det var där man fick spela eh, North, South Och massor med olika spel Det var där Zelda och alltså. sånt De hade ju riktigt schyssta Jävlar, du sprängde helt precis min hjärna Tror jag <laughs> För att Duck Hunt hade vi också Ni hade det? Ja, det här, nu, nu det ramlade först nu. att Jo, vi hade också Duck Hunt. Mm. Och det var ju askul. Mm, det är riktigt nice. Uh, spelet jag har valt är ju också Super Mario Bros. 3. Det är det ultimata plattformspelet tycker jag fortfarande. Mm. Bandesignen, kontrollerna, reaktionerna, allt är ju fläckfritt nästan i det där spelet. Det känns ju så jävla bra. Så fortfarande en av de bästa plattformspelarna överhuvudtaget som finns, det är Super Mario Bros. 3. Till och med så att jag har ju köpt på mig så att jag har boxat åtta bitar Super Mario Bros. 3 i hyllan för att det var ett spel jag var tvungen att ha helt boxad och allting för att ja. osch, jag älskade spelet. Alltså jag måste fortfarande säga så här att jag, jag har ju återbesökt det här för den här konsolen stod länge här hos min mormor och morfar. Alltså mm. jättelänge. Det är bara kanske... Okej, okay, det, det är längre tillbaka än vad jag vill erkänna. Men det är kanske i alla fall 5-10 år sedan i alla fall. Som den fortfarande stod där. Och då har jag fortfarande gått dit och startat igång det. Och spelat. För det blir ju inte gammalt på något vis. Nej. I alla fall inte, inte hos mig. Så blir det inte gammalt. För det, jag tycker fortfarande det ser... Jag vågar till och med säga att jag tycker det ser snyggt ut. Fortfarande. Jo, det fan. Men det är det som är så bra med de här. När man kör den stilen... Kör man modern grafik Det kommer ju liksom bli fult med åren Det här ja. är tecknat liksom Klassiskt 8-bit Det kommer alltid se bra ut För det, mm. det är ju nästan så pass snyggt som det någonsin kommer kunna bli mm. Redan då Så jag tycker också det är hur jävla snyggt som helst Ja nej det är superhäftigt Verkligen eh, Nästa konsol mm. Är Super Nintendo Entertainment System 1992 Vad har du för minnen därifrån? Här, här börjar det bli skralare för här är det mer hemma hos eh, kompisar. För jag, det här är inte en konsol som jag har haft hemma. Okay. Alltså hemma hos mig heller. Jag hade, vi hade väldigt lite. Vi, Sega hade vi däremot hemma. Mm. Men ingen, ingenting Nintendo långt. Det tog lång tid innan vi fick någonting liknande. Mm. Så att, det här är ju hemma hos kompisar om man sitter och spelar tillsammans med flera stycken och, och, och spelar på det viset. Och det jag kommer ihåg mest av det det faktiskt Donkey Kong Country. Mm. Som vi spelade som fasiken. Det är nästan samma det är nästan samma som med Mario. Alltså så fort man kom hem till en kompis som hade det, då satt man ju där och körde. det. Alltså det var ju inte det var, inte. det var inte tal om att gå ut eller göra någonting annat konstigt. då. Det, Nej. det var ju bara starta och köra direkt. Det var liksom nästan så att kompisen hade liksom redan värmt upp när man sa att ja, men jag, jag, jag, jag får komma över och leka på fredag. Och då torsdag någon gång så startade de konsolen för att allting skulle funka och var felfritt som man kunde köra typ. Jag hade aldrig heller den här när jag var liten. Det var också att sitta och spela hos polarna. Mm. Nu för tiden är det här, det är nog min favoritkonsol genom tiderna. Jag älskar Super Nintendo. Det mm. är så jävla bra. Jag älskar den konsolen. Och jag har börjat samla på med lätt lite spel och sånt. Bland annat nu i veckan fick jag hem super, eller förra veckan Super Protector Alien Rebels. Eller Contra 3 som det heter annars. Och suttit och spelat och eh, massor såna här spel som finns på Minit. Jag har ju Super Nintendo Minit också. Där fick jag testa mm. många spel och sånt där. Men det är också jag, när jag spelar de spelade hos polerna det var också eh, Donkey Kong Country. Det var alla din en massa Mario-spel eller Disney-spelen var ju så jävla bra på Super Nintendo också. men det spel som jag har på min lista som är ett av de bästa spelen som någonsin har gjort är, vad heter det Zelda A Link to the Past Legend Zelda Link to the Past som också kom 1992 tillsammans med konsolen kom ut sen för det är jag spelade första på var på 3DSen? Mm. Eh, A Link Between Worlds som är baserad på den som de har gjort lite annorlunda. Men pff, jag blev helt ställd när jag spelade första gången. Och nu har jag det på Super Minit och minst lika bra där. Jag söker efter att få ha den här i min samling också på Super Nintendo så att jag faktiskt har cartridge i hyllan för mm. jag tycker det är ett av de bästa spel som någonsin har gjort. Jag tycker det är så jävla bra. Jag har, ju faktiskt just, jag har ju stött på det endast på samma sätt som du precis nämnde till, vad är det, DSen va? Eh, 3DSen. Är det 3DSen kanske? Det blir jag ja, säker. hur som, det är först där jag har stött mm. på det och jag har faktiskt inte spelat det på, på den riktiga eller originalspelet då, i sådana fall alls. Men Nej. dock så funkar det ju skitbra till handhållet. Mm men det är klockrent och det är med alla spel som finns där Super Metroid och super alltså alla det finns så jäkla mycket spel men det här Legend of Zelda Link to the Past det slår med moderna spel. Det är ett av de bästa spel som någonsin har gjort så det är därför den var tvungen att bara hamna på min lista. Mm, mm. Nästa konsol vi har är PlayStation 1, PS1 som kom 1995. Är det någon konsol du hade? här är faktiskt den jag hade skulle jag säga eller jag inte nu kommer vi till det här definitioner nästan för att jag hade inte den första chockisen sen. Jaha. Utan jag fick den här minin som kom senare. Mm, slim varianten. Eh, ja, den som är den ser i stort sett ut som CD-spelaren man hade eller Walkmanen eller vad nej Walkman det är för kassettbande. Vad heter det? Vad heter det? Det kanske bara heter ja, cd-spelare. Walkman hette det ju. Gamla Walkman var ju också en så bärbar cd-spelare. Ah, och sen ah. blev det en p 3 och dit och Datton har jag för mig Men jag har för mig att det var allt. Alla, alla förstod vad jag menar när jag sa så. För det, den ja. var fan inte mycket större än så. Du kunde ju nästan stoppa den i fickan ju. Den var, ju den var stor som en cd-skiva så hade du i stort sett av- och på-knapp på sidan. Det var allt som var. Mm. Den hade jag. Och där spelade vi som... Fasiken. där Det var ju den första konsolen jag faktiskt hade själv hemma. Mm. Och där bland, bland annat så spelar en jäkla massa Harry Potter på den. Okej. Okay. Vet jag. Jag tror att det första spelet det visade sten som fanns där som jag vet, jag körde om och om och om igen. Det tror jag till och med har ligger där hemma fortfarande någonstans, eller om det är nere i källan tror jag. Så det, det har jag spelat jättemycket. Men det spelet jag valde att ta med är ett av de andra spelen som jag tror faktiskt att jag fick när vi fick konsolen det är också Crash Bandicoot Första spelet Ja mm. som, som jag också minns fruktansvärt mycket alltså, där vi, alltså hur man bara har suttit och nött och nött och nött i det spelet för att överhuvudtaget lyckas med allting och samla alla lådor och alla äpplen och allt möjligt mm. konstigt som man skulle försöka få tag på Jo, det är också, jag har spelat Det var en av de konsoler vi också hade Fast tjockis-varianten ja. Och det var också, jag kommer ihåg det Som har mest minnen ifrån, det är ju Crash Bandicoot första mm. Crash Team Racing Spelade vi en jävla massa Sina eller Xina Sina som vi coola kids säger <laughs> Taschan. Disney's Tashan Spelade vi också en jävla massa på det ja. Soul Calibur Någon av de tidiga där spelade vi också en jävla massa men ett spel, så den som är på min lista har jag spelat mer än något annat på den jävla konsolen, och det är Tekken 3. Ah. Tekken 3 är ett av de bästa teckenspeler som någonsin har gjort. Går det bra att hoppa tillbaka till det nu? Ja! Men minnena därifrån, när man spelade, alltså, åh oh, fan vad bra. Paul, hur jävla coolt som helst. Gon, alla kommer ihåg den lilla fisande dinosaurien och hur OP Eddie var och allt det var ju så jävla bra det spelet. Vänta nu, vänta nu. Jag har inte spelat tecken 3. Den lilla fisande dinosaurien. Nästan alla tecken eller alla teckenspel har väl det. En slutkaraktär som man får efter man spelat klarat boss slutet, sista bossen. Okay. Då får man en karaktär. Oftast är det slutbossen man får. Och i tecken 3 är det Gon. Tänk dig en liten dinosaurie. Alltså han ser ut att nästan kunna vara en Pokémon till de andra karaktärerna. Han är ju typ upp knähöjd. Liten okay. dinosaurie. En T-Rex Och sen attackerna Det var så här att han, han kunde bita Och lite sånt där Men superattacken, det var att han vände på sig Lyfte på svansen och lade av en Riktig jäkla brakare Och den var ju så OP, för den åkte ju iväg lite Och ingen annan hade ju sett distansattacker Så då, kunde man, då gjorde man ju den hela tiden Så kom ju aldrig karaktärerna mot den riktigt Jag känner att jag har missat någonting där faktiskt Det jag. har det definitivt gjort men absolut, tecken till det är det spel jag har spelat allra mest på Playstation 1. Efter det, det som jag sålde Playstation 1 för att skaffa när mm. den här konsolen var på dö det var Nintendo 64 1964-1997. Mm. Eh, som sagt, vi, helt plötsligt, vi bara vi vill ha en N64, farsan gått in och köpt en ny. Och han så sålde inne på TSP-butiken han sa det, vill ni verkligen ha den? Här? Den håller ju på att dö ut. Så vi fick ungefär tre spel på det för sen gick det inte att köpa spel längre för att ni Nintendo vägrade, de, de slutade tillverka och det var skitsvårt. På den tiden fanns ju inte Tradera och alla de här ut så det som fanns i butikerna, det var det lilla som fanns så vi hade typ tre, fyra spel bara. Ja. Eh, men det fanns många riktigt bra. Hade du den här konsolen? Eh, nej, här är, här är det samma. Jag vet inte varför vi inte, men vi uppgraderade väldigt, väldigt sällan. Okej. Okay. Vi fick, vi fick Playstation 1 och sen kom vi faktiskt ända fram till Xbox för att få nästa konsol i sig. Mm. Däremot så, samma här. Alltså, det var ju bara, var ju tur att inte alla föräldrar köpte samma sak när man var små. Mm. Alltså bra att man spredde. Man kanske tyckte det var dumt då. För då kunde man inte åka hem och tjuvträna och sådana saker liksom hemma. För att sen åka och spöa kompisarna. Däremot så kunde man ju då åka runt till alla och spela andra spel istället. För det här är också en, komp en, en kompis som hade när jag var liten. Där vi. Alltså, jag, jag tror fan han bara hade ett spel. Och det var Golden Eye Ja. <laughs> och det, Jag kan fortfarande ha mardrömmar om den där, like, Golden Gun när man sitter och kör. Och man, liksom, man bara. Man råkar blinka över till den sida och ser att, ah, shit, nu, nu kan jag ge upp. Nu kan jag ge upp, han, han, har, han har den. Nu är det kört. Mm. Så att det är många, många timmar framför, framför det. Mm. Vi hade den här konsolen och med den. Mario 64, Pokémon Stadium och vi hade 180 Snowboarding och massor. Och sånt sagt, Goldeneye och alla de där. Men det spelar som också än idag ett av de bästa racingspelen som någonsin finns. Mario Kart 64. Uff. Fortfarande helt magiskt Och Det är spelet som nästan Ja. Kör, man, kör vi en eh, Ordentlig turnering med Vad är det, fyra Banor man kör där mm. Så kommer jag vinna tre och fyra Ni kommer inte slå mig i den Jag är helt fantastisk I Mario Kart 64 Ni kan ha tur att få en, för det var den som nyss gjorde När vi satt och spela. Då kommer jag äta alla förutom en komma två, För att han lurade bort mig i sista Uh, jag hatar blåskal, men jag kommer vinna största delen och ingen kommer kunna ta det ifrån mig bäst. Ja, ibland, ibland önskar jag bara att vi kunde sitta en hel helg och bara spela, så jag kunde få servera dig på ett silverfot någon gång. Usch, uh, usch. Lika bra som du spelar mig i tecken sju och du spelar mig i... <laughs> Nej, just ja. Nej, det hände ju inte. Åh. <laughs> <laughs> oh. Nästa konsol. Tycker om, tycker om det i alla fall. <laughs> det är bra det. PlayStation 2 2000. Mm. Oj, oj, oj. Som sagt. Här har vi min samling. 400 spel plus. Det fint det. Så vilket är toppen? Hade du PlayStation 2 eller? Eh, här har jag fuskat lite. Skulle jag säga. För att jag, jag hade inte PlayStation 2. Och okay. jag, tror, jag tror faktiskt inte jag... Det är först nu jag har ett PlayStation 2. Förhuvud taget. Okay. Däremot så hade jag Xboxet och jag hade flera spel på Xboxet som jag, som jag tyckte var jävligt bra, som jag vet även kom på PlayStation 2. Okay. Så att därför har jag. Jag, jag, har, jag har fuskat lite kan man säga. Jag har, jag har breddat ut mitt Xbox lite, grann. Dålig stil. Det är dålig stil. <laughs> jag får säga jag kommer göra det sen också men det tar vi då. Ja, du ser. Du ser. Uh, nej, för det, det är så här. Uh, jag fick Xboxet sen och vi kommer fram till den också. Men det spelet som jag valde för att vara mitt PlayStation 2-spel, är faktiskt GTA Vice City. Mm. Mycket bra. Mycket bra. För det, alltså, jag har, jag har inte spelat. Jag tror inte jag har spelat något spel så mycket där jag inte har åstadkommit ett skit. Alltså, jag har inte gjort någonting, jag har kommit ett par uppdrag in, jag har aldrig klarat ut spelet, aldrig någonsin jag har, runt och, jag har fått tag på många av byggnaderna och många av de här hemmen där man kunde få parkera bilar och skitmassor mm. med sådana grejer, men jag har aldrig spelat ut hela spelet, någonsin däremot så måste jag ha alltså, flera hundra timmar i det där jag bara, alltså min favoritgrej var att gå in fuska till mig pengar nej, vapen och en specifik bil, jag kommer aldrig ihåg vad den heter dock skulle jag få leta skulle jag säkert göra det. Men... Och sen då skjuta sönder bilen med, med vapnen alltså så att en ramla av dörrar alltså vet inte. alltså allt sånt skärmar, dörr, alltså, allt som gick att få den från bilen skulle den. Mm. Och sen sköt jag punktering på ett hjul taget och försökte åka så snabbt jag bara kunde. Det låter jättekonstigt men det här kunde jag hålla på med i timmar. Mm. Att bara skjuta punkar på ett hjul och så bara full mutter och se hur långt man kom innan man totalt kvaddade den här stackarsbilen. Och lyckades man då stannade man på andra sidan den här rakan man försökte köra på sköt sönder nästa hjul som man hade två punkteringar och så försökte man göra samma sak tillbaka på samma raka. Det är dessutom rakan jag pratar om är den som är mot stranden precis som vid, vid den här nattklubben som man tar över sen också efter en stund vad tror jag Mm. Vet du var jag är då någonstans? Nattklubben är ju på andra sidan. Är det inte första byggnaden du har då Jo, det är precis utanför den. Men i slutet mm. på rakan så har du ju en. Jag tror det är en nattklubb i alla fall. Jag tror du måste svänga av rakan och så tar du höger. Och sen kan du köra rakt in i den nattklubben. Eh, för du kör ju. Om du åker höger. Du följer Om vi Nej. säger att håll höger. Ut från huset. Vänster. Ja. Nej, då kommer du inte till nattklubben. Jo, nattklubben du kommer till är... en nattklubb. Kanske en nattklubb, men inte den nattklubben. För då ska du svänga höger och så åker du runt första bron på vänster sida. Tar du vänster där så åker du rakt fram så kommer du till den nattklubben. Ja, men det är inte den jag menar. Nej. Jag tänker inte på den. Utom ut från första huset, sväng <laughs> vänster, åk hela rakan. När rakan är slut och svänger det 90 grader vänster. Så kommer en korsning. och inte rakt fram över bron, utan sväng i den korsningen. Då kommer du ner till den här nattklubben jag pratar om, tror jag. Okay. Jag tror att det är en nattklubb i alla ja, fall. Säkert. Skitsamma. I samma korsning där står ju även en motorcykel som du kan göra de här jävla hoppuppdragen med. Mm. Ja, de, Den rakan fram och tillbaka där vid stranden. Där så att jag åkte, gjorde det här bara, gång efter gång efter gång. Jag, vet, och jag förstår inte vad det var som var så jävla roligt med det heller. Mm. Men uppenbart så tyckte jag någonting av det var kul. Men jag älskar Vice City också. Men det som jag lekte mest med det var faktiskt GTA 3. Ah. Det var ett spel som jag var helt fast i Det var ett av de första jag skaffade själv Så jag fick föräldrarna att Skaffa och sånt där och det, det var ju någonting jag mörsade Men det spel som jag tycker Som jag älskar PS2 och sånt Men skulle jag säga att du ska ha ett spel mm. Då är det God of War 2 Det oh. är så jäkla bra Pusslerna, fightingen Allt från första spelet har de Tagit in och ökat det Till max det är ett så jäkla bra spel. på eh, PlayStation 2 det finns också, det finns jätte, många bra jättebra spel. Men God of War 2 det är det är nästan för bra för att få vara på PlayStation 2 med, tycker jag. För jag tycker mm. att det är så jävla snyggt. Det det är liksom det de gjorde med God of War 3 det är som liksom de fixade grafiken allt annat hade de ju perfekt sen God of War 2. Så mm. Mm. hur bra spel som helst. Vara eh, måste bara en så här nyfiken fråga eftersom yep. att du sa att du fick köpa Vice City själv. Eller var det, nej, 3. GTA 3, tänkte jag. Ja. Hur gammal var du då? Jag inte tillräckligt gammal. Nej, okej. Okay. Nej, det, var bara det det var bara det jag ville, bara sådär, äh, kolla. Jag tror det var Vice City fick jag inte köpa, för det, det var han i butiken som satte stopp för mig. Ah, okej. Okay. Men på något sätt kommer jag undan med GTA 3. Hur vet jag inte, men... Mm. Bra, bra affärsman <laughs> kanske, bara någon, kanske bara var någon annan som stod i kassan Som inte förstod bättre mm. eh, Eller så kanske föräldrar var med Och bara nickade inte jag eh, Xbox då 2002 mm. Det är ju din lilla konsol istället eh, Den Exakt. hade aldrig jag dock Men jag spelar spelat hos vänner Men spelet jag har mm. Har jag aldrig spelat, jag har aldrig sett det Jag vill spela det, därför är det är därför det är med på ah, min okay. Och det är Steel Battalion För er som vet vad det är för er som inte vet det Så är det spelet med den största kontroll, Spelkontrollen i, I historien tror jag Det är, okay. man spelar en mech Så du mm. har liksom pedaler Tre stycken För att gå och sånt där Sen har du stor jävla instrumentbräda Och spakar och knappar För olika grejer i spelet ja. Kolla upp en video på det här Kolla in den här dosen. Jag vill ha den jag, jag tror aldrig jag kommer kunna få den Jag, kommer, jag har aldrig sett den ens men uff, fan vad häftigt det här. Är Xbox en sån du har har du någon sån gömd någonstans hemma eller? Mm, jag köpte den i Vintras eller vad det var för en 400 konsolen, Oj. tre doser, en sån här vad fan heter det? DVD-dos eller om jag ska säga. Ja, exakt, och eh. det var så å fy var pantat. Åh oh. Det här mm. minns jag jättemycket eftersom, eftersom att Xbox var den konsolen jag hade när ja. jag var tonåring eller vad man ska kallar det för. Så jag minns den här jävla diskussionen, eller diskussionen snarare, hur idiotiskt, när alla mina polare hade sin Playstation 2 hemma så de bara kunde stoppa in vilken film som helst i och bara spela. Och så funkade det. Mm. De kunde använda handkontrollen direkt. Själv var man tvungen att åka in till stan och köpa en dosa. Alltså en vanlig tv-dosa. Som du stoppade i Xboxet för att du skulle kunna trycka på Play. Ja, man varit tvungen att ha den. Jo, så här minns jag i alla ja, fall. För ja. att jag, är, jag var tvungen att åka in och köpa den här dosen för att kunna spela DVD-skivor. Alltså ah, okay. filmer. Nej, för jag hade ju aldrig den där. Utan jag köpte ju en sån dosa till Playstation 2 för att det skulle vara skönare. Ja, nej, men det gick nej. ju som sagt att använda vanlig dosan, men alltså inte på Xbox. <laughs> så, så minns jag. Det, det, jag kan ha fel, men jag tror verkligen inte det. Nej. Jag är 98% nej, säker. Att det stämmer Till Xbox var du tvungen att ha den här dosan. Mm. Du måste alltså köpa den. Så fick du en liten adapter som du stoppade in i, där du stoppade i handkontrollen. Mm. Som bara var liksom IR eller ja, trådlöst. Och så hade du sen helt plötsligt en, en tv-dosa till att hålla koll på. Bara för att kolla på film. Mm. Äh, Idiotiskt Xbox, alltså inte lika mm. bra som Playstation <laughs> <laughs> I det här så var det bara korkat så mycket kan jag säga Vad har du valt för spel? Eh, det här är nog faktiskt ett av de spel, eh, samma som dig där eh, första spelet jag fick köpa själv tror jag i alla fall, eller som jag köpte själv, och det är Need for Speed Underground 2 mm. som jag också, som är spelar jag vet inte hur många timmar i. Alltså, och bara... Samma där. bara åkt, Jag tror inte jag har klarat ut det spelet heller någon gång, men det är av helt andra anledningar. Det är för att spelet i sig är korkat. Var det det jag spelade för inte så länge sedan, va? Visst var, var det den vi satt och snackade om att vi satt både och flippa på för att man aldrig kommer vidare i det där jävla spelet. Exakt, ja. exakt. För jag har spelat... Jag, jag har flera hundra timmar ut, alltså med enkelhet Jätte, många, eller jättemånga timmar jag spelar men jag kommer inte framåt för att jag, jag vet inte exakt hur bilen ska se ut för att man ska få tio jävla stjärnor för att du pimpar ju bilen för att få stjärnpoäng eller någonting sånt där för att tidningar och skit ska vilja knäppa kort på den bara för att du har tio stjärnor, det betyder inte att bilen är snygg så mycket kan jag säga för du ska, bara ha dem, du ska bara fylla den med grejer och jag vet inte hur många gånger jag har fått börja om spelet, hela spelet i sig. När man har kommit så här, ja, men, vet jag 75%. Mm. Så har du gjort en bil som du tycker är snygg. Och så har du gjort av med alla pengar. Och då visar det sig att ah, nej, men jag kom upp till sex stjärnor. Nej, men jag vill inte sätta mer på min bil. Och då helt plötsligt då får du inga fler tävlingar att köra. och Då kan du bara sitta där och åka runt och göra ingenting. I, i liksom den öppna världen typ. Mm. Men eller ska jag spelet i sig, för att jag, ty jag tycker verkligen att det var bra. Det var det första bilspelet som jag tyckte var, var riktigt, riktigt roligt att köra. Need for Speed för mig då är det Carbon som gäller, som jag satt och spelade på PC med ratt och allting. Det, det var min favorit. Men det är för att jag ja. älskar muskelbilar och då var det liksom det spelet som man skulle ha. Det är faktiskt första gången de överhuvudtaget går ifrån det japanska stuket. Alltså på, om man nu ska prata bilar mm. så att säga. Jo, precis. För där fick man ju välja mellan tre klasser. Ja, det var precis. Ju drift, Street och så var det Muskel, visst var det så? Ja, det låter bekant. Eller exotiskt. Muskel, så var det någonting. De kallade ju något speciellt. Ja, jag tänkte säga exotiskt lät mycket bättre, tror jag faktiskt. Och sen Muscle Cars och sen är det någonting. Det är en tredje, men jag kommer ja, att lova den är. Men Det var ju typ Drift. Ja, det, de var ju inte jättestor skillnad. Nej. Eh, Nej, men det är ett bra spel. Men jag, också, jag kommer ihåg att jag testade det och kom fan inte vidare. Jag kom Nej. inte så långt att jag skulle börja fixa bilen utan jag fick inga uppdrag istället. Jag vet vad jag fel. Men det, jag tror att det är just det. Du måste, du måste pimpa bilen. Alltså du mm. får inte fokusera på att trimma den. Du måste pimpa den först. Men det var ju det. Jag fick ju bara, jag gjorde ju typ tre uppdrag i spelet. Mm. Sen slutade jag göra uppdrag Och jag hade ju inga pengar eller då hade ju inte låst upp någonting Så jag kunde inte göra någonting Så jag bara, vad fan ska jag göra? Det måste ju finnas någonstans Nej, jag stängde av det, jag var så jävla frustrerad nej Allting bygger på att du pimpar bilen Och får de här jävla stjärnorna Så, ja. så att den är så het som möjligt Det är det, är det hela spelet bygger på typ ja, var... nej, usch. Nästa, Gamecube Kom också 2002 mm. Är det någonting här har haft här, här, är jag, här drar jag helt blankt, faktiskt. Jag har, varit, jag har inte ens spelat på den här konsolen, tror jag. Ja, ja. Eh, jag har spelat på den. Jag har aldrig haft en själv. Ja Eller nu har jag en själv, med det för att jag senare <laughs> skaffade den. Men jag hade den inte när den kom eller när jag var yngre. Eh, Nej. Jag har ju spelat... Eh, vad heter det? Super Smash Brothers eh, Melee var det på den tiden, va, tror jag. Mm. Eh, jag har spelat... Eh, Resident Evil-serien spelade jag där och allt sådär. Men något spel som jag spelade som jag blev riktigt kär i. Det var Metroid Prime som kom 2003. Ja. Det är ett jättebra spel. Jag, jag spelade Metroid tidigare. Klassiskt två del. Liksom. Och helt plötsligt spelar man ett first-person-spel med Samus i Metroid. Med mm. pussel och allting. Och det var så jävla kul. Jag, det, det, det är liksom. Jag var inte beredd på det för fem öre. För jag vet, Metroid är 2D. Och så kommer det här spelet, oj, hur jävla bra som helst. Och jag rekommenderar, har ni det på Wii, spela där. För den funkar jättebra med Wii-doserna och sikta och allting. bra spel, eh, Metroid Prime. Eh, och nu när de ska komma med Metroid Prime 4. Jättetaggad, det ska bli så jävla häftigt. Mm, mm. Eh, nästa är Xbox 360 2005. Mm. Den har du haft, den har vi alla haft. Ja, visst. Här, som sagt, jag fortsatte ju på Microsoft i stort sett. Jag böte upp mig från original Xbox till 360 sen. Mm. Och, alltså här är ett relativt nytt spel som jag själv faktiskt, jag har spelat igenom det en gång, men jag måste välja det för att det är det roligaste jag haft och det är det spelet jag kommer ihåg när jag tänker på 360 överhuvudtaget och det okay. är Deadpool. Ja, okej. Okay. <laughs> mm. Alltså, jag vet inte ens varför. För det är bara dumt. Och corny, one-liners och button-mashing. Alltså, det är, ja, det är bara dum kul, hela spelet. Mm. Uh, nu när vi ändå pratar Deadpool. Har du kollat på musikvideon nu? Uh, nej, det, han, det, det var ju visst att det var någonting jag skulle göra. Men nej, det har jag inte gjort. Då kan jag säga för de som inte heller vet det så har inför Deadpool 2 filmer nu så de, ja. gjort, de har tagit in en musikartist vid namn Celindion. som gör musiklåten till filmen och musikvideon är men, lite småklipp först med från deadpool filmen där hon står och sjunger en jättevacker ballad tänk Titanic liksom my heart will go on actigt och ja. det hållet. sen från ingenstans helt plötsligt så kommer Deadpool ut på scen i höglackat och börja dansa ballett. Det är jättevackert. Kolla in det, det är så jävla dumt. <laughs> ja, det här måste jag kolla på. Uh, check it out. Uh, Ashes tror jag låten heter. Uh, Skitspaceat, med det är skön. <laughs> uh, för min del det finns bara ett Xbox 360-spel som man måste spela, och det är mm. Halo 3. Master Chief 1 måste. Halo 3 är det spelet som är bäst i hela jävla serien, tycker jag. Det är, jag älskar det spelet Jag har spelat om det fem gånger tror jag För det är så jävla bra jävla. Och jag har spelat det ute på svåraste nivån Och det har jag aldrig gjort oh, med något annat spel Än Halo Legendary, det var så man skulle spela Och jag har inte gjort det med något annat spel spela på högsta nivån Men Halo 3, utan tvekan Det kommer jag göra flera gånger Så jävla bra mm. Nästa är Wii 2006 Var det något du hade eller? Nej här, här, här börjar jag gå bet på saker och ting Kan man säga okay. Wheat det är så, Jag är så jävla glad Jag fick första svängen av Wheat Det kom ju där 2006 December 2006 tror jag Och sånt där mm. eh, Och jag önskade mig en, Jag vins i alla fall att jag önskade mig en julklapp Och de, Det tog slut överallt det, gick, det, var full, det var så fullbokat Att det var omöjligt att få tag på ett min morsa, enligt försäljaren, så var det en som hade inte kommit in och hämtat sitt Wii. Så hon tog det sista som fanns i Sverige, sa han. Så jag fick det sista i Uppsala i alla fall. Och jag fick ett Wii-juklapp. Och jag grinat, Nå jävlar, jag har aldrig grinat över present. Jag grinade när jag fick mitt Wii. Jag var så jävla överlycklig. Och det är Wii, det var då jag började lyssna på podcast alltså mm. 2060, då jag började lyssna podcast på IGNs med Mark Bowson och Matt Kazima, hetande. det. är jättelänge sen. Och det var där min tur som hardcore gamer började. Jag var helt besatt i tv-spel efter det. Det var där min resa som gamer började ordentligt. Vi kanske inte den bästa konsolen eller någonting. Men det var där min resa började ordentligt Jag har som sagt haft nästan alla konsoler Jag har spelat alltid Men det var där jag började ta tag i det hardcore Som jag gör nu mm -hmm. Och det spelade inte heller Det är inte ett av de bästa spelen Det var jättebugget, det var knappt bra Men det var så jävligt intressant Just med Windowserna och sånt Och det var Red Steel Där du spelar runt, du skjuter Just att du går runt med och så skjuter du alltså, det, Som att du har en pistol och så skjuter du och så kunde du ta fram och använda det som svärd och grejer. Jättebugget, inte speciellt snyggt eller någonting. Men just att du använder wii som en pistol och använder den som ett svärd. Det kändes ju, det gjorde spelet så jävla mäktigt. Sådana grejer hatar jag nu för tiden. I Zelda och allt sånt där jag hatar den funktionen. Men Red Steel hade jag skit kul med. Och just det här, eftersom det var första gången, så var det så jävla mäktigt tyckte jag. Så, nej, skitbra. Nu vi det, det nu det börjar gälla på riktigt när jag började hitta det hem. PlayStation 3 2007. Mm. Love! Det är nu PlayStation. <laughs> det var då man blev riktigt jävla kär. Eh, hade du ett PlayStation 3? Jag kommer fan inte ihåg. Eller hade du bara 360? Nej. Det här, här är... Alltså, 360-tiden där, då, då kände jag mig lite anti, skulle jag säga. Jag kände mig Microsoft, liksom. <laughs> okay. Och... Det, det, jag hade en liten halvperiod där, där jag faktiskt ställde mig på den här ja, i diskussionen Microsoft, Playstation så nej, liksom vill inte, vill inte ha Playstation, ska inte ha det. Så att jag, har, jag har faktiskt inte haft något. Däremot så där hade jag en kompis som klev in och eh, visade mig faktiskt vad, hur, hur, det skulle gå, hur det skulle fungera så att säga. För där har jag spe, där har jag spelat spel, mm. men hemma hos andra. Okej, okay. vilka spelare som vinner på den då? Eh, för jag är ganska säker på att det här var till den konsolen åtminstone. Eh, God of War 3. Mm, absolut. Och jävlar vad vi spelade det. Alltså helt fruktansvärt. Och jag vet inte, där gick det väl inte att spela två? Nej. Nej, så jag ser inte hur man kunde tycka det var så jävla kul. Men jag vet, vi körde att man fick... Jag tror vi bredde upp det på svåraste svårighetsgraden. Och så körde man ett liv. Mm. Alltså dog man, då böt man bara. Och... Jag kommer ihåg det som att vi kom, <laughs> vi kom inte skitlångt. Jag tror vi klarade ut det till slut. Men alltså det tog ju månader mm. av spelande. Alltså när man, när man sitter och håller på att dumma sig på det viset. Alltså Xbox 360 PlayStation 3 perioden, alltså det är några av de bästa spelen någonsin har ju kommit ut under den här perioden. Det finns så ja. sjukt mycket spel som nu på PlayStation Plus Beyond Two Souls kommit på Playstation 3, måste ni spela om ni inte har gjort det. Gå och ta ner det på en gång. Som sagt, God of War, Last of Us, alla. Men det finns ju ett spel. Och har man lyssnat på oss så vet man hur mycket vi älskar dem. Och I alla fall hur mycket jag älskar det. Du har ju kommit in lite senare i det. Och det är mm. Uncharted. Och jag säger, Uncharted 2 är mitt favoritspel i hela serien. Och det kommer ju där, Playstation 3. Så Uncharted 2 är ett måste. Det, hela den spelserien är ju magisk. Så. Ja, verkligen, utan tvekan Men som sagt, jag har ju spelat det på PS4 Så att jag mm. räknade inte riktigt Den dit faktiskt Nej, nej jag förstår Efter det så har vi Wii U 2012 Den här har jag Tack, får ju du, Här får ju mm. du köra själv, känner jag Jag har inte heller spelat på den Jag har inte sett den, jag har inte spelat på den Jag har inte haft den, eller jag har sett den Men jag har inte spelat den och jag har haft den <laughs> Men där kommer min första fuskis Okej okay. Jag väljer Mario Kart 8 Eftersom Mario Kart 8 Deluxe kom sen till Switchen. där man fick Det enda de ändrade var att man fick kunna ha två stycken items istället för en. Det är typ okay. det de gjorde och piffade upp grafiken. Så tekniskt sett har jag spelat Mario Kart 8 och det gör du också. Så det är därför jag tar det <laughs> spelet. Det är det enda. <laughs> ja då får väl jag också fuska till att säga det. Eftersom att du informerade mig om det. För det hade jag hade ingen aning om att det var så. Men det, då säger jag väl samma. Mm. Sen kom Xbox One 2013. Här är också lika. Här tänker jag göra som du gjorde på Playstation 1. Nej, Playstation 2 sa vi. Ja. Där jag tar ett spel som är ett... det kom till alla. Så det är därför jag tar det. För att Xbox One har så mycket bra spel. <laughs> eh, och jag tar The Witcher 3. Det är ett av mina favoritspel också genom tiden. Det är liksom det är det. Ja, Link to the Past och Witcher 3. Det är de vad jag står och kämpar med. Vilket är det bästa? Mm. Witcher 3 är lite högre för att det är så jävla bra. Alltså jag älskar den. Eh, kollar man här uppe så ser man ju alla gubbar som jag har och allting, statuetter och helt mäktigt. Så Witcher 3 jag kunde inte ha den på PS4 för att det det finns så mycket andra spel där som jag vill ta upp. Så på Xbox One där bara kan jag rensa totalt bort allt för det finns fan inga andra spel jag vill spela där. Så Witcher 3 är den perfekt. Du då? Har du något spel? Uh, nej, jag tänkte inte ens så långt att jag kunde fuska till den här konsolen. För att jag, jag vet inte varför, jag bara tänkte inte på det. Så att jag har faktiskt inget där eftersom att jag, har inte, jag har känt på handkontrollen någon gång. typ. Mm. Vi spelade ju uh, Cuphead också. Uh, det är sant i och för sig. Och det är faktiskt riktigt bra. Så jag kanske måste välja fan, man måste hålla koll på vilka vilka spelarna hör till ibland också. Yeah. Då har du fan rätt i. Då, då måste jag nästan välja Cuphead eftersom att det är nog det bästa som har hamnat där allt-fall i alla fall. eller som finns där, som jag har spelat där dessutom. Mm. Näst sista då är Playstation 4 som också kom 2013. Nu, nu snackar vi ju där vi sitter just nu och latchar så här om man ju hur jävla mycket spel som helst. Mm. Men vilket är det spelet man just nu måste spela på Playstation 4? Det är svårt för nu börjar det komma riktigt jävla bra spel också, men av de du har spelat alltså... Itis... Det är fan det här är skitsvårt. Jag satt och försökte bläddra igenom listan med spel jag har, satt och kolla bland mina trophies och tänkte så här, ja, men här är ett perfekt ställe att börja kika på vart liksom vilka spel jag har och vilka jag har spelat. Och alltså det finns ju så jävla många spel. Mm. Det är skitsvårt och det är många bra. Men ett som sticker ut mer än de andra och jag vet inte varför för det är inte det är väldigt lite spel för, för att vara ett Playstation 4-spel om man säger. Okay. Och det är faktiskt, det, det första jag skrev upp var Tales from the Borderlands. Jag förstod nästan att du skulle... <laughs> för att, det, alltså jag tycker att det är helt magiskt. Det, det, det är så jävla kul. Alltså jag kan sitta och tänka på det ibland och bara säga, fan, även fast jag har spelat igenom hela så kanske jag bara, jag kanske bara ska prova att spela en gång till. Mm. Bara för att, liksom för att få komma tillbaka in i den världen och få vara i i banteret som är mellan karaktärerna och, ja nej, jag, jag tycker att det är ska du spela ett spel så varför inte det? det jag, jag tycker verkligen att det är, det är något du bör ha spelat, mm. ändå. Men det är liksom, trevligtvis de vet hur man gör spel. Jag föredrar ju Walking Dead-säsong mycket mer och sådana där, men de gör ju bra ja. För mig det är samma sak, liksom. Nu har vi, vi har suttit och nu Mad Max de senaste tiden. Vi har suttit och hyllat The God of War och allting. Men Horizon Zero Dawn, det är fortfarande ett av de bästa spelen här ute. Det är så här, jag satt och tänkte just nu stod det mellan vad heter det, Horizon Zero Dawn eller Assassin's Creed Origins faktiskt för det är de två jag har haft. Jag har haft skitkul med båda. Men Horizon ja. Zero Dawn hade ju en lite tajtare story och allting och jag minns att mm. jag var helt kär. Jag har inte haft jättelätt, jag skaffade ju dlc -t. Jag har ja. inte kommit igenom det för jag vet inte, Det var någonting som bara, det tog stopp helt plötsligt jag fick liksom den där känslan att jag har fått min story här så jag kände mig nöjd, så jag vill inte fortsätta jag kände bara, nej jag fortsätter inte, jag har så mycket annat att spela så jag kände mig klar jag köpte ju, så jag har ju betalat för DLC, absolut men jag tror inte jag kommer spela för jag kände ändå att main storyn här var jag färdig där faktiskt men det, det är, är helt bra Det är en känsla jag fick i Horizon Zero Dawn också vi har ju några av våra trogna lyssnare som har som Hintade rätt hårt när dlc kom Att den personen skulle fortsätta spela Och spela igenom det Och jag kände att jag vill nog också gå in Och jag har det fortfarande installerat På PS4 Det är det spelet jag hela tiden kommer till När det är dags att börja rensa för att få plats Med ett nytt spel Så klickar jag liksom över det Och så här: Jag kanske någon gång vill gå in igen Men jag har samma känsla som du Just det här att fan jag har ju spelat igenom det här, jag har ju fått min story v vad mer kan jag vinna av att fortsätta spela det mm. och visst jag köper alla ni som nu säger att det är ju skitbra allting runt omkring också och det är det säkert men storyn i den världen har jag fått, mm. känner jag att, spelet finns ju fortfarande kvar installerat, Så att någonting i mig säger ju emot det här men jag känner ändå att det det kommer att bli tungt att försöka hoppa igång igen. Mm. Ja, men så är det. Ska vi hoppa in på sista då? Som du nu har hemma hos dig, som du sitter och klämt. Jag hoppas att du har hunnit klämt lite i alla fall. Nintendo Switch 2017. Har du hunnit klämt på alla spelen, eller? Jag har inte klämt på alla spelen. Det har jag inte gjort. Men på några av dem i alla fall har jag gjort. Mm. Och... Jag vet inte om det här kommer att förvåna dig lite grann, men... Något av de spelas det, det spelet som jag tyckte var som ändå är för mig roligast än så länge tror jag. Änå fanns Sonic Forces. Sonic Forces. Ja. Sonic. Jag sa ju det att det skulle det bli för Det är jävla spelet. Jag tänkte bränna den skitspel. Det är helt jävla värdelöst. Alltså, som, som jag sa så jag hade ju Sega när jag var mindre. Och spelat så pass mycket Sonic Så att det är verkligen en, en figur Som jag tycker är kul Men det är inte Classic Sonic Som vi spelar det här som du sitter och spelar Utan du spelar Sonic Forces Ja, ja, ja Men vad är det fel på det? <laughs> <laughs> Nej men jag, jag, ty, jag tycker ändå att, det, jo, jag, jag tycker att det, det är kul Det är det Det, det är någonting Det är något Men det är kul Ja, det är väldigt skömskul, för Nej, det är inte kul. Det är helt jävla patetiskt, det där spelet. Ja, men det är kul att du gillar det i så fall. Skaffa en egen Switch, en vet du, då får du den av mig. För jag tänkte kasta den oh. i ett åt helvete. Det, är, det, det börjar luta åt att jag faktiskt kanske kommer att införskaffa en egen, faktiskt. Det är det... bra, för jag vill börja få hem min, för nu börjar det komma spel. <laughs> för ett spel som jag vill spela, som jag inte har gjort det, det, det är en eh, Donkey Kong Country... Vad heter det? Country Freeze... Donkey Kong... Frozen. Frozen. Frozen. Fan, vad heter Tropical ja. Freeze heter den nu. Eh, Snyggt. Det vill jag spela, men jag har inte gjort det. Det är ett GameCube, nej, Wii U-spel som har uppgraderats nu. allting. Det ska vara riktigt mm. bra. Jag föredrar Donkey Kong-spelen mer än Mario. Men av de som jag har spelat så... Mario Odyssey är det som jag tycker har varit roligast hittills. Det är inte riktigt ja. mitt spel... Men, och jag vet att det kommer komma bra mycket spel. Men just nu är det ju det spelet som jag har spelat som jag tycker var ändå roligast som jag kom igenom hittills. Så den mm. hamnar på mm. ettan där. Snyggt. Vi har haft lite lyssnare som har skrivit in också. Så jag tänkte vi går igenom dem och säger hur fel de har. <laughs> <laughs> Först tänkte jag bara säga att vi har ju jättebra lyssnare. Tack alla ni som skriver in. Sen har vi de här lyssnarna som hittar på egna regler som jag tänkte kasta lite skit på. Det är så här. Jag tänker ju inte nämna vilka ni är, Hårsta eller Dane, men jag håller det för mig själv. Men ni vet vilka ni är. Och det är så här. Jag sätter regler och så bara. Nej, men vi gör egna lister. En i var och de bara, Nej, men vi ska ha tre här. Vi ska ha tre här. Vi ska ha två här. Nej, en i var. Så ni vet vilka ni är. Jag tänker inte säga vilka. Men nu får ni skit. Är du redo? Shoot. Martin undersål. The Legend of selda, selda, selda, selda, selda. Har inte spelat men finns selda. Köpte det in på van switch bara för selda så selda. Så jag tror Martin gillar selda. <laughs> <laughs> Martin och jag vi har jobbat tillsammans och enda gången vi nästan har bråkat det är över jag är inte fan av selda det är han. Och det tog, jag tvingade mig igenom Zelda Twilight Princess för hans skull. Det tog mig ja. ett och ett halvt år att komma igenom det jävla spelet. För jag hatade det så mycket, men jag kom igenom det för hans skull. Och jävla vad gör man inte för vänskap? Han är i alla fall konsekvent, så mycket kan man ju säga. Mm. Det var han som fick in mig på Switchen också, eftersom jag fick låna hans när han hade vunnit det. Ja. Albert Andersson. Svår, men rolig lista. NES, Super Mario Bros. 3 SNES, Donkey Kong Country PlayStation Oddworld Apes Odyssey, det var väl det du spelade för inte så länge sedan Ja exakt Jag har på, fast på vita Precis. Nintendo 64, GoldenEye PS2, Ratchet Clank slash Star Wars, Battlefront 2 Albert ja, var inte heller riktigt lyssnade där Xbox, Halo 2 Nintendo Gamecube Super Smash Bros. Melee Xbox 360, Mass Effect 2 We, det ledde Zelda Twilight Princess. Yeah. <laughs> PS3, tecken 6/7, oavsett vilken det är jag har kört. På PS3 var det tecken 6. Wii U, inte kört. Xbox One, inte kört. PS4, Rocket League. Och Nintendo Switch, Zelda Breath of the Wild. Christoffer Årsta, som ändrade sin lista efter att jag skällde ut honom. Kristoffer <laughs> Årsta, <laughs> PlayStation 1. Metal Gear Solid. Nintendo 64, GoldenEye. Playstation 2, Resident Evil Playstation 3, Dragon Age 1 Playstation 4, Far Cry 5 Carl Molin NES StarTropics Då var jag tvungen att kolla upp vad det ens var för något jag hade aldrig hört talas om det Men kul att det är bra då Björn Karlsson Nintendo 8 -bitas, Super Mario Bros. 2 SNES, Donkey Kong Country Playstation Crash Team Racing Nintendo 64 Mario Kart 64 PS2, Burnout 3, Takedown. Xbox 360, Gears of War 2. Wii, Mad World 2. PlayStation 3, Uncharted 2. PS4, Horizon Dawn. Eh, ganska lik min lista så mycket bra Björn. Daniel Eriksson, 8 bitar, Zelda. SNES, Alien 3. Sjukt bra spel. Jag är så jävla missnöjd att jag sålde det för inte så länge sedan. Boxade också, helvete vad dumma är. <laughs> Playstation 1, Crash Team Racing som jag spelar jätteofta med Björn. Skjutroligt spel. N64, måste nog säga både Mario Kart 64 och Mario 64 eftersom man inte kan följa regler. PS2, Burnout 3, Takedown, känns som att jag och Björn gillar lika. Xbox, Tom Clancy's Splinter Cell Gamecube, Super Smash Bros Xbox 360, Halo Reach av alla spel. ja, Jag, jag vet hur mycket du älskade så du får den. Wee The Legend of Zelda Twilight Princess. Vad fan är det för fel på folk? Jag fattar inte. PS3, delast av oss, sjukt bra. Xbox One, Ori and the Blind Forest. Fortfarande ett av det vackraste och tyngsta spelet som någonsin släppts. Håller jag med om, bara så äckligt jävla svårt att jag aldrig kommer igenom det. Men det ska ju komma en fortsättning nu så jag måste nog spela igenom det. Ta upp det. Jag har det på PC så jag måste nog fan spela igenom det då. Står över Wii U och PS4 för att jag spelar alldeles för lite och eller ingenting alls. Bra listan ändå. De flesta höll ju ganska lika. att Vi har ju alltid haft några spel lite här och var, men lite skillnad var det. Mm, mm. Men mycket bra, mycket bra. Men det var väl det vi hade där, eller hade du något mer du ville ta upp i en eh, Nej, jag tror jag var ganska nöjd där faktiskt. Mm. Så nu kommer vi gå och hoppa in på spoilercast för God of War. Så vi tackar ni som tittar på video. Så alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördines.blog.se Ni når oss lättast via Facebook facebook.com slash Och ni hittar Youtube-videorna Ni hittar videorna på Youtube självklart Och på Twitch twitch.tv slash Men tack så mycket så hörs vi nästa vecka igen Ha det gött, hej då Chingeling Då så. Är du redo för lite Spoilercast? Eh, absolut. Som vanligt. Sitter ni kvar nu och lyssnar och sen tänker sitta och gnälla. Don't do it. Vi har varnat det nu. Det är Spoilercast. Vi kommer säga allt. Så. Ja. Vad tyckte du om slutet nu då? Det var ju en liten oh, what jävlar, the fuck moment. Vi kliver, vi kliver rakt in på slutet. Ja, jag alltså. känner man, Vi måste börja med slutet alltså, såg du ja. den komma överhuvudtaget. Aldrig. Nej. Jag har, jag har kollat på så jävla mycket spoiler-videos och spo lyssnat på spoiler-podcasts och allting nu inför <laughs> att vi ska prata om det här. För att överhuvudtaget få om någon hade gissat det här innan. Och jag än så länge har inte stött på någon som hade det här alltså som trodde att det här skulle hända. Nej. Eh, några som har nämnt att de kanske hade någon slags vibb om någonting liknande. Men inte att de var. Eh, inte att de hade spikat det innan det faktiskt hände. Nej. Alltså. Och, alltså. Jag var. Jag, alltså, huvud, mitt huvud bara exploderade när, när, när pengen ramlade ner. Mm. Då bara. Boom! Försvann allting. Jag bara så här. Fan, det här är ju fan helt genialist. Men just hur de du, sa det, det tyckte jag var hur bra som helst. När han står och läser på väggen bara, ja men de säger mitt fel, na mitt namn fel. De säger ja. Loki och jag bara. Alltså jag satt bara gap och jag bara skojar du med mig, eller? Skojar, för fan vad häftigt. Och jag såg det inte det komma svårt. någonstans. Bara, men de snackade om hjärtar och allting och jag, jag hade lite på känna ett tag där att det är någonting med morsan Att det är någonting som ja. liksom, hon vet mer, eller, eller något sånt där. Men sen ja. att hon var jätte Jag bara aha, snyggt. Men inte ens där började jag koppla att han kan vara Loki. Det jag tyckte det var hur jävla snyggt som helst. Och jag lyssnade också på en spoilercast av Kind of Kinda Funny när ja. en av utvecklarna var med där. Och ja, när de pratade om det jag tyckte det var så jävla snyggt att det finns ju hints lite hela tiden om man kan Nordisk mytologi. Men jag tycker också att det var så jävla klockan han tog upp det att det finns en jättestor grej i spelet som verkligen bevisar att han är Loki. Men hittills ja. är det ingen som har hittat det och han tänker inte säga vad det är för tills det är någon som hittar det. Jag tycker det är så jävla coolt så det är nästan det som man bara oh shit, jag vill in där och hitta. För det ska vara direkt i början så ska man kunna se att här är beviset för att han är Loki. Och jag tycker det är hur jävla rent som helst. Det, det första jag tänker, alltså om nu när man vet det, eller när, när man fick reda på mm. det, så det första jag tänker är bara så här hur kunde, hur kunde jag inte ha kopplat hårdare med... Jättarna och att hennes yxa har iskrafter. Mm, precis. En ice giant. Bara, hallå, Vem ska det annars vara mm. då i sådana fall? Ja, precis. Och när han frågar, liksom, vad kan jag bli? Kan jag bli djur? Kan jag bli en varg? Och så när de förklarar det att men, Loki, hans skepnad var en vargjobba. Ja, men, hallå. <laughs> och det här att smart. han springer, liksom han har alltid så här knivar. Liksom det är ju Loki. Mm. Och här, och så, alltså det är ju så här små grejer Som man bara, men det är självklart att han är Loki Och hur kommer det här speglas sen? För mm. det som jag tänkte Ta upp där innan som jag tyckte Var lite fel Det är ja. när han blir mopsy När han börjar, ja. här, jag är Gud, jag kan göra vad fan som helst ja. Och det, då får man lite här Ja men det är lite Loki-känsla över honom Det som jag lackade ur på dock Det var ju att Kratos Hela spelet har han byggt på att jag ska läxa upp honom, jag ska visa, jag ska mm. göra det, det, det. Han ska, han ska bli liksom ordentlig. Och där bara släpp, låt han göra vad fan han vill. Bara, men slå till ung fan eller vad fan som helst. Det var jag köper inte jag det hade. alls. Alltså det är det sämsta. Förlåt, alltså men i ett jättebra spel mm. så är det här det sämsta, det sämsta ögonblicken är det sämsta biten i hela spelet. För jag fattar ingenting helt plötsligt. Nej. När han får reda på, först och främst hur han får reda på att han är gud. Mm. Han, vad, vad är det? Ja, Loki. Eh, sitter ju där i, i båten va? Och bara så här, kan vi inte säga sanningen? Mm. Och så får man se ett ögonblick på Kratos och bara, ja sanningen. Uh, you're a god. Man bara, vad? Vänta nu. Du har hållit i, vad då? Hur många timmar vi, ja nu har suttit framför den här konsolen och spelat. Och så bara, ungen säger ett, folk har sagt åt dig, berätt Berätta, berätta, Och han bara säger, no, no, jag tänker inte. <hör> och så säger ungefär, så åh snälla, berätta sanningen. Och han bara säger, ja du är en gud, direkt. Det kändes, det kändes alldeles för snabbt och alldeles för pang på för min smak. Men visst, det, det funkar. Sen kliver du över till precis det du mm. sa, Nico. Att deras bär inte det mellan varandra efter det. Det känns så jävla meningslöst. Speciellt när de inte gör någonting med det. De... de Ja! Ja. Och sen går det ju över på en pisskvart också Så fort det bara, ah, nu är allt bra igen Jaha, här stod vi liksom Direkt på svängarna, vad fan är det? Ja, exakt, det går alldeles för fort För att det är precis, alltså Han blir, Kaxi som, han reda på att han är en gud Han blir, han tror att han står över hela världen Och så bara, pang säger det Så bara, åh oh, nej, vänta eh, Nu ska jag ha med känsla igen Det jag hade ju hellre tyckt då att de skulle ha spelat vidare på det här och faktiskt kanske byggt upp någonting som faktiskt att någon, alltså att han kanske faktiskt, Kratos släpper fram honom till någon av de här minibossarna och han åker på stryk. Mm. Eller någonting sånt. Alltså verkligen så, här så att Kratos måste plocka upp honom igen och damma av honom och säga det. Alltså trots att du är en gud, det betyder inte att du är oövervinnelig. Nej, precis. Det tyckte jag inte om. Alltså, men det är ju det som det var det stora problemet. Det var där de tappade mig i storyn Jag, bara, det här, jag ville bara spela igenom det fort som möjligt för jag tyckte det kändes så fel. Bara. Ja. Um, och sen det andra negativa Det var ju just det här med att världen inte känns levande. Men annars tyckte jag spelet var riktigt bra. Jag tycker att storyn mm. och det mesta höll. Jag gillade karaktärerna ändå. Som är. dvärgarna brydde jag mig inte om. Visst, de var lite roliga och sånt där men jag. Alla har hyllat dem till skianna. Jag tyckte, jag fattar inte jag bara, Jag skrattade någon gång när de var lite med. Jag tyckte mest de bara var iväg. Jag bara, men kom igen någon gång, Skit i det här. Jag... jag tyckte deras banter var kul de första fem gångerna. <laughs> alltså, jag menar, emellan ja. dem. Den, alltså, när man träffar på den ena så träffar man på nästa och så sitter de och kastar skit på varandra. Det var kul de första mm. gångerna. Men när man börjar komma in där på tionde, elfte gången och man säger, ja, fast snälla, släpp, släpp det nu. Gå vidare. Mm. Alltså... Det, det, jag tyckte det var lite fånigt i början när de bara dyker upp överallt. Mm. Jag tyckte det var lite, lite för convenient på något vis. Alltså så här, för att vissa av ställena hade de inte behövt vara på, känner jag. Mm. För du träffade på dem för fem minuter sedan och så springer du och du klarar typ du rensar typ ett rum eller löser ett pussel och så dyker de upp igen. Mm. Det kändes som att det var lite tight in på men det är som du säger, jag det, det gör mig inte till eller från. Dock de, de tyckte det var ett kul tillägg. Alltså, då, jag hade saknat dem om de inte var där. Mm. Det hade jag gjort. Men det var kanske lite mycket. Vad tyckte du om de andra karaktärerna i spelet? Baldur, Modi, Magni och alla de där? Eh, Baldur känner jag lite. Alltså. Jag vet inte faktiskt. Alltså jag tycker de är lite om inte Man fick inte reda på så mycket, nu kommer jag inte ihåg. Du drog namnena nu tror jag, men jag är inte säker på vilken av som är vilken. Så att Tors söner. Ja, Modi och Magni. Ja, jag fattar ingenting. Alltså, jo, jag förstod ju såklart att det var Tors söner, men var vad är uppbyggnaden för dem någonstans? Ja, de var ju bara för att slängas bort att dö. Liksom. De gav verkligen ingenting egentligen. Nej, alltså jag gillade, nu som sagt, jag kommer inte ihåg vem av någon som är Nej. vem, men han som äh, Artreus faktiskt har hjälp där ja. i slutet, eller i slutet i, de, han som faktiskt får någon slags uppbyggnad överhuvudtaget, han är väl ändå, alltså jag hade kunnat sett att man byggde upp honom lite mer inför det hela, mm. för jag tyckte det var en liten, det var ju en halvkul grej när de lät... Hon faktiskt har ihjäl honom. Jag tyckte han var så jävla bitch och jag brydde mig inte att han dog. Det var så här, och det, Eftersom jag redan då kände så fel med hela den där uppbyggnaden med Atreus ja. och I mean, Atreus Crichton, då var det så att jag dödade honom så att vi kan gå härifrån. För jag bryr mig inte om den här karaktären, jag bryr mig inte om vad de gör. All, hela den grejen bara kändes fel tyvärr. Så mm. där jag hade tyckt att de skulle, precis som du sa, bygga upp karaktärerna mer. För de kändes sig bara som slänga bort mat. Balder gillade jag ändå i alla fall i början, han blev väl också lite ja. sig mot slutet men de gjorde ändå en skön grej mer i att gillade honom Freja var riktigt jävla bra hon gillade jag som fan hela vägen det var i slutet, det var ändå där gick det lite fort men det, de var ju tvungna att tycka ihop det just för Balder och grända där grejen det, för, det köper jag ändå ja, men Jag nästan måste säga att jag älskar hur hon flippar fortare i slutet, jag tycker det är bra att det går fort, alltså för Kratos och eh, Loki för fan lättare att säga en Artreus <laughs> Eller vad han hette eh, Får ju reda på att eh, Hon är mamma till Boulder mm. Där någonstans Och efter det så går det riktigt fort Till att hon vänder den emot den I alla fall om du kör Story missions hårt mm. Så som jag också har gjort Då går det ganska fort där Och det tyckte jag var kul jag tyckte det var roligt faktiskt att få se henne. Man har, hon har ändå varit så här nurturing hela spelet. Hon har pratat om sin son. Man har inte riktigt vetat vem eller vad eller vart den personen är. Och så bara så där får du reda på det. Och hon bara vänder om. Och här, jag gör allt för mitt barn. Allt. Jag, jag har sett så, så många mamma roller. Att det är alltid, de flippar ju totalt och så ska de bara för familjen. Jag hade velat sett att kämpa lite mer. Jag hade haft lite mer uppbyggnad för att få det sätta sig lite mer. Absolut att de skulle bli och alltså, gå ond och sånt där. Och jag gillade ändå snacket om hade efteråt Kratos och Atrejas att ja. det här, ja men hon ser på ett sätt. Men ja, Precis. för mig gick det alldeles för lätt. Det, det är ju det. Mm. Jag har sett det här förut. Det kändes inte tillräckligt för mig. Men jag tycker ändå att det var snyggt, helt okej. Okay. Vad heter han? Mimir huvudet tyckte jag var klockren. Han var ju så jävla skön. Han är, i, han är på samma nivå i, i alla fall hos mig som Trumbucket i Mad Max. Alltså mm. han är klockren sidokaraktär. Mm. Ja, men han, var han, han gör det riktigt, riktigt bra. Första gången man stötte på honom och tänkte inte alls så speciellt. Men sen eftersom du gjorde så mycket mer att han har tappat minnet, alltså han har fått minnet bort ifrån sig och sådana där grejer. Det gav så jävla mycket mer än att han bara allvetade, men ändå har han börjat glömt grejer. verkar som Eller han vet inte om allt och bara Oh, men shit, vad häftigt. <laughs> ja, det, det tycker jag de gjorde riktigt, riktigt bra. Eh, dock, vad jag, vad jag tyckte de gjorde en liten miss med Freja, mm. eller mamma. Är, om det är innan slutbossen eller om det är efter det, minns jag inte. Eller slu, slutfighten. När berättar de att är det Thor eller Odin har lagt den här besvärjelsen på henne så att hon inte kan skada eller försvara sig överhuvudtaget. Det har inte så att reagera på. sa de det? Ja, de säger det. Att hon har blivit... Alltså, i den här besvärjelsen som gör att hon inte kan lämna Midgard ja. så är det också så att... Jag kommer inte ihåg om det är så att hon inte kan skada någon annan eller om det är så att hon inte kan försvara sig överhuvudtaget. För det, det kopplar även ihop med när hon säger jag tänker inte stoppa dig till Boulder. Ja. Så säger han jag vet... Ja, för det reagerade jag bara på att det är hon väljer att inte göra det. Men om de faktiskt har sagt det, då är det någonting jag har helt missat, kan jag se på en gång. Jag kanske måste dubbelkolla det här på något vis, men jag är fan hundra på mm. att de, de säger det, att det, det är liksom ett tillägg i den här besvärelsen, att hon kan inte, hon kan inte liksom göra motstånd. Ja, så är det mycket möjligt. Det är bara, Jag har säkert bara missat det. det. För det känns ju ändå, hon gör allt för att stoppa Kratos mot sonen och sånt, liksom på ett skyst ja. sätt. Men det såg jag som att hon är en god karaktär. Men det kan ju vara så att hon kan inte skada dem. så är ju, absolut. Nej, det precis. Ju det precis. Jag, jag tror att jag, jag är ganska säker på det här i alla fall. Mm. Eh, bossarna, då? vad tyckte du om dem, då? Eh, vilka syftar vi på då ungefär? Ja, alla som du tycker. Jag tycker den med draken var riktigt, jävla cool, tyckte jag. Oh, ja. Den var, den var faktiskt eh, riktigt bra. Jag måste säga, jag tycker att alla bossfighterna var ändå. Alltså, de var inte så monotona, Nej. i alla fall inte enligt mig. Jag, jag tycker ändå att det var liksom, du var tvungen att hänga med, verkligen. Mm. Du var tvungen att liksom adaptera dig till tillfället som du var i. Mm. Jo. Till exempel, jag vet inte om det gav någon skillnad, men slutfighten mot Boulder mm. satt du och böt vapen emellan. Mm. Ja, precis. i Vissa gör han ju inte... När han var is kan du ju inte göra isskada, skada. De måste göra eld och Nej, precis. Ja, precis, Det måste man. Det tyckte jag var ett skitsnyggt tillägg. Alltså just för att du, det räckte inte bara att hålla dig undan och blocka och attackera i rätt ögonblick. Utan det gällde ju fan att hålla koll på vilken kraft han höll på med mm. också. Så att du faktiskt kunde göra någon skada när du fick möjlighet att göra ja, precis. det. Precis. Och det tog ju lite... När han blev is första gången, det tog en stund att bara... Men vad fan, jag gör ingen skada. Och så bara, just Nej. ja, Chaos Blades, nu börjar hända grejer. Så det, det tyckte jag var riktigt snyggt ändå. Ja. och sådär. Men jag gillar det, alltså fighterna för det mesta. Men det, är så här, det var ju ibland när man hade, och så hade jag ju den där extra attacken som började gå fram. Det är där mot slutet, jag var alltid så jävla, gristokig För att ja. det aldrig riktigt ville funka med det ända. Att annat tyckte jag var bra. Det är ju världen som jag tyckte inte var tillräckligt eh, rolig för att jag ska göra siduppdrag. Så jag, det är likadant, lite som med Horace Dawn Jag känner mig färdig nu. Jag uppskattar mm. den här historien och jag är färdig. Och kommer den till absolut, jag kommer ju fortsätta spela God Wars-serien, det kommer jag. Men jag hade ju så jättegärna sett att det var en ny, att det inte var Kratos, att det var något nytt. För det här, att det ska just vara honom, det här med Athena och liksom så här. de gör inte jättemycket mer det. Det hade inte behövt, de hade kunnat ta tagit i någonting annorlunda att han, den här karaktären hade dödat någon annan, sin bror eller vad som helst. Det hade inte behövt varit pappan, ja. för det är det de speglar på typ. Men vad tror du, jag kom på en helt egen teori nu, okay. <laughs> bara så här från ingenstans. Eh, vad tror du om att de, eh, vad tror du händer i nästa spel? Alltså vad, vad, kommer, vad kommer liksom att vara nästa steg i det hela? Det är ju det man sitter nu och diskuterar med den sista bilden som de har på stenväggen. Där ja. att Treyas står över Kratos kropp. Han sitter va? Ja, han alltså, sitter. Med Kratos och är... ligger typ med sitt huvud i, i Lokis knä. Ja va? och så är det nog texter som åker upp runt honom att jag tror Kratos dör och men det är inte Atreus som har dödat honom utan Atreus och så kommer man få spel som Atreus i fortsättningen. Mm. Det är det, jag vet inte vad de där Alltså det, så det såg kunna nästan ut som att Atreus sög ur Kratos krafter När jag kollade på det första gången Så jag tänkte är det det mm. nu att Kratos väljer att dö och Så att Atreus fanns krafter Innan jag fick reda på att han var Loki och sånt där ah. Men jag tror att Kratos kommer dö Och så kommer Atreus ta över Men sen var det där om han får krafterna något, Det vet jag inte men För det kan ju också vara så att Atre uh, Kratos blev ju God of War efter att mm. ha dödat den förra God of War. Betyder det att Loki blir God of War för att han har dödat Kratos? Det vet ja. jag inte. Vi får se. <laughs> det, det, för det var nämligen min te, teori om att de gissningsvis kommer att fortsätta med Atreus eller Loki bara. Mm. Relativt snart. Jo, det blir ju inom närmsta spelet skulle jag tro. Mm. Mm. Det, och Jag måste dock säga så här. Jag vet att vi bashade lite grann på det här att det skulle bli flera spel innan vi hade spelat klart det här. Jag vill ju bara spela nästa <laughs> spel. Nu. Alltså ge mig nästa. Jag vill, jag vill veta vad som händer. Jag vill veta vad de tänker ta Loki någonstans. Mm. För att det här är det här är så smart och så fantastiskt så att jag vet inte vad jag ska ta vägen någonstans. Det är ju helt klockrent. Jag skulle vilja ha mer av in, innan det här spelet. Hur var det med Atreusans morsa? Vem var hon? Det det. är ju det. Man fick ju ingenting om morsan. Och det saknade jag lite. Jag skulle väl haft lite mer intro. Mm. Det var det som du snackade kom att se till igen. Jag skulle vilja ha någonting som pratar mer om Bentryt mellan Atreusans mamma. För man fick alldeles känns att jag tyckte det var jättefint det där i början. Och det här med begravningarna där. Och när de eldar henne och sånt där. Jag tyckte det var jättefint. Men jag hade ju ingen riktig känsla För jag visste inte vem hon var eller någonting Jag hade väl haft lite mer där Ett bättre intro in, När hon, man kanske ser dem tillsammans Man ser Kratos som en introvideo. Kratos ja. uppe bland bergen, gör sitt Och så ser jag Trey och sitter med sin mamma han, upp, och han märker att hon är sjuk Hon dör när han bara är där Och så kommer Trey, äh, heter det, Kratos hem Och hitta sin döda fru och det där Det hade gett mer för just nu, jag kände att jag fick inte tillräckligt känsla med henne tyvärr. Nej, nej men det, det kan jag hålla med om. Men, men jag misstänker att nu när allting är avslöjat så blir det kanske en hel del tillbakablickar i nästa spel. Ja, mm. kan okay, jag hoppas så Alltså att man får, man, man, får man får historien, men nu är ju allting avslöjat. Nu behöver man inte vara försiktig med att berätta någonting om mamma för att man vet ju, man vet ju i stort sett vad som borde ha hänt mm. typ. Jo, Precis. Nej äh, men i stora hela Jag tycker det var ett mycket bra spel Och just att Det här Loki-grejen Det var ju den stora What the moment. Det var inte så många så här stora grejer överhuvudtaget Som hade i storyn Så var det så här Ja oh, men det var coolt det, var, det här såg ändå snyggt ut Det var ju bossarna Som var det här mäktiga Tyckte jag Men sen kom den mm. Loki Det fick man att tappa hakan totalt Men En sak mm. till Som jag vet att jag eh, Tappade lite hakan till För jag trodde inte Hon skulle göra okay. det eh, Hur episk den är Chaos Bladesen mm. Vad, alltså Behövdes de, eller vad Vad, vad tycker du? Jag gillar det eftersom man alltid har fått vapen Och det känd, det var kul att få tillbaka dem Behövdes det absolut inte Jag var med när jag fick höra att vi ska åka hem Jag bara, shit, ska vi till Grekland Jag tänkte att de snabbhoppar att han kommer till Grekland Och så får vi stöta på Där liksom, bara i en liten värld Att han springer runt där och hämtar Och man möter Athena ordentligt Och så bara, ja. nej vi kom hem till själva huset Jag bara, fan vad tråkigt, ja ja Ja, jag hade ju hoppats att han sett sig och så ser man att han åker in i den här vad heter det, det blir som svart för han åker in i den tunnel. Och sen kommer han ja. ut och det är ljust och så ser, jag, ser jag man i Grekland det plötsligt. Och det hade gått en till stund. Jag förstår att det skulle inte passa någonstans. Men jag tyckte, det var det jag hoppades på. Jag bara fan vad coolt. Men nej, jag tycker det var kul att få. Och de som sagt, de gjorde en cool grej med det att elden mot is. Det var, jag tyckte det är snyggt. Ja, för ja. i jag tyckte det var skitkult. Alltså så fort de började hinta om att du måste ha, du måste ha ett annat vapen. Mm. Då fanns det ju det fanns inget annat vapen att tänka sig. Nej. Det, det, var, ju det, det var ju det han skulle hämta, mm. självklart. Eh, dock så tyckte jag spelet fick en helt annan vändning när jag fick dem. Okay. För att då gick det att spela spelet helt plötsligt som jag har spelat. Alla andra. Och det kändes ju väldigt mycket. Det, det var då det kändes. Vår innan det har ju känts mera som Horizon Zero Dawn och så här nytt. Men där då kommer ja. man ju tillbaka till ja, men det här är ju faktiskt. Greatest. För att just själva fightingen i sig. Eh, har ju, tyckte jag var väldigt annorlunda med yxan. Mm. Du var tvungen att vara mycket närmare. Du var ändå tvungen. Alltså för att faktiskt dela ut den här stora skadan. Så var du tvungen att vara nära. Och jag tyckte ändå att det kan vara jag som valde fel skills eller fel attacker. Men jag tyckte ändå att det var rätt så mycket centrerat. Du var tvungen att slå på en eller två gubbar liksom och attackera så och ta dem en i taget. Mm. Men så fort du fick Chaos Bladesen och då kunde du bara börja köra som du har gjort tidigare. Bara snurra runt, runt, runt, runt, runt, slå på allt samtidigt. Mm. Det, det var ju aldrig så att du behöver fokusera ner någon utan det var ju bara att mäsa. Mm. För att få alla samtidigt att dö, typ. Ja, precis. Äh, men det, det... Jag gillade det. Det enda som jag inte gillade i combaten överhuvudtaget, egentligen. Det var Alverna som flöjer runt. Jag tyckte det var så jävla ja. tråkigt hela den världen. Ja, ja. Men annars tyckte jag allt var snyggt. Och Chaos Blades var ju bara extra krydda på kakan, om man säger så. Ja, absolut, absolut. Men eh, vi är båda nöjda. Jag tror jag har inte så mycket mer att säga. Har du något mer du vill äta upp? <skratt> Nej, jag tror, att, jag tror faktiskt att eh, Vi har tagit upp det mesta jag har Jag gjorde en liten mindmap här innan För att få, eh, liksom få till eh, Allt som jag ville plocka upp Och jag tror vi har fått med oss det mesta utav ja, det men, då så. Äh, men som sagt, vi är båda Jättenöjda med spelet och det här är ett spel Man måste spela och lyssna på det här Utan att spela spelat det, what fuck? <laughs> Men fuck eh, ja, Men absolut, jag hoppas att ni som Lyssnar på det här också tyckte likadant när ni spelade Spelet alla avsnitt hittar du sagt på bloggen abitonördes.blog.se ni har också oss via facebook facebook.com slash abitonördes Men tack för den här veckan så hörs vi in nästa vecka igen Ha det gött, hejdå ling.